Brezno. Vedenje, ki je nevredno položaja, ki ga imaš med prijatelji, sodelavci, v družini, med sosedi, v družbi. Vedenje, s katerim si sam dokaj hitro odrežeš vejo, na kateri sediš. Vedenje brez vsakršnih moralnih in sloveških takovosti, brez občutka za vse okoli sebe, razen zase. Pomenjeno se zadnje izgubo časti in dostojanstva. Ostalo mi ni pomembno. Razen to, kako boš jutri drugim povedal oči, koliko poguma ti bo ostalo, da rečeš o prosti, da pokažeš, da se sremuješ, da iztisneš trohico dostojanstva, s čimer boš vsaj nekoliko nakazal, da je v tebi nekaj vrednega in da nisi postal brez kličen. Hvala brega. Nojice Malakoviča, s ne bi posebej predstavljala, ker smo živče izvečer slišali kar podobne predstavite pesnikov. Nojica, hvala, da se nam predružil. poškrtano tamo, sva približ Ibena, to mogoče, kaj prosim za prosim da za da je pospešeno čas. Zanimivo, da je, rekel, da, da gre za knjigo, da bo bral iz knjige. Ne? Sam sem jo izbral ravno zaradi tega, da mi bo ta tudi kolega pomagala opredeliti, kaj ta knjiga je, e, novice, nova poliča, z naslovom 21. E, so to pesmi, ali je to kaj drugega. Ne? sam sem se potem, ko sem to prebral, e, kritično, pač eme to, kar sem napisal, pa potem so po tu vzadu tudi premišljevanja. E, zlasti o tem, kaj je poezijen poetično. E, v, da tako na, na splošno predstavljamo. Gre za naslov pri pesmih, potem za en citat iz latinščine ki, ki je potem recimo, v obliki, v prozi, razvijan kot nekakšna zelo hitra, pa temu rečemo v mojem primeru meditacija. Zdaj pa vprašanje je to, kaj da naredemo etike, je to moralka, je to pridiga, je to neka politična eh, politični govor, recimo, kaj to prvzaprav je. Sam sem potem našel znotraj tega tudi mesta, recimo, ki so poetična eh, in jaz predim vedno na tem pozitivnem pesniškem, tako da sem se potem opredelil, da recimo, če so to pesmi v prozi, eh, da je to bliže temu. Je tudi jedina zbirka, v kateri sem si izmed vseh treh izbranih največ zapiskov napravil in uh, premišljeval ob njej. In, uh, zdi se mi, da je ravno zaradi tega, ker je tako imenna nekot knjiga vremena uh, nekega premišljevanja o tem, kaj je knjiga, kaj je poezija in, in zakaj potem recimo tačno knjigo predirati kaj te prinese, kaj, kaj nam sporoča. Pravzaprav. V sami vsebini pa, nekje, se pa nekje vpraša, če to v tem pozitivnem smislu povzamem, kako živeti, ker gre za etično, za etične probleme in vprašanja. In to dežuje skozi vso knjigo na zelo hitr način, kot v nekakšni zamaki z nekim, recimo, s samorajskim v zelo hitrem tempu tudi mogoče še eh, kolegoma predal mnenje potem lahko o tem eh, razpravljamo. Ipan, jaz sem želel najprej mogoče samo vprašati, kaj za lestnost ali dveh, ki bi govorili mm -hmm. uprit temu, da je to poezija. No? Ja, torej, to je tisto, kar, je, kar si do sedih preberem prevedam, to prvo na poti. Na poti do svečnega življenja, na poti do mobrosti, do kreposti in ima vseh in ver, na vkljub udarcem, padcem, potikanem in dažem, pesmi, nesmajalnim obrazom, premagovanjem prezoziranega in klastanjem z odobičkom na račun drugih, dalec stran od primerjena zasluška, od primerjanja premoženja, od vseh plitvin, ribarjenja, okaljenja in v omegi, iskanja lastne konture in izgubljenih vrednot ki so temelj naše zravesti, našega dobhajanja odstoja, izhajanja domovine, občutka, pripadnosti, in ljubezni, pa čeprav kot kakšen brezdomec, ki ni nikjer doma, kar je bolso, ker je povso doma. Seveda, to so take čist direktne, čisto konkretne stvari. Ne? Samih pa potem, ko, to, ko so skupce stavljene, uh, jaz nisem več skoncentriran na samo sporočilo, pač pa na nek uh, vtis razpoloženje, uh, občutanja in potem vidim to, recimo poetičnost. Ne? Ampak potem ne može biti več na samo vsebino oziroma na to sporočilnost. Kaj, kaj je pozdravno potem recimo kot problem, ki ga, ki ga odpira. Dobre, Ivan, okay, hvala. Uh, predlagam, da bi Sanka mogoče nadaljevala. Ja. Vse pozdravljam, ki vas nisem pozdravila, ker sem danes hitela, da Vse baze samo, pa vse površem. Tako uh, sem v bistvu izbrala spet en citat iz, iz novice Novakoviča, kot je napisao, svoje premišljanje, ki gre takole o zraku skorajšnjega konca intelektualne autonomije. Zgovornost naslova, na uh, no ta 21 s rimskimi, kako či je se pokaže šele takrat, ko preberemo, kar je Novakovič zapisal. Ena in 20. stoletje, čas našega življenja, predstavlja naslovnika, krati pa en od izvirov njegovih kratkih besedil. Opredelila bi ih kot poskus update ob tistega, kar so stari Rimljani, morda razne Francisa Bejkna, ki ga tudi najdemo, recimo Seneca, Publili, Sirec in drugi, zapisali pred približno dvema tisočletjema v duhovitih rekih, iz rekih ali pravnih maksimah. Autorje je torej ustvaril neko konceptualno knjigo z naprej načrtovanimi odzivi na velike osebnosti evropske mislne kulture ali, anonimna izročila. Ko zapisal prebiramo zamislijo, da bi se povezali z mislnostjo antičnega sveta ter z njenim podaljšanjem za danes, v kar se da razumili in razumski sebi, ni dvoma, da je to metodično početje več kot dobrodošlo, Njegodi vrednostni povdaki so na pravih mestih, zagovor vrednot in kreposti gre v pravo smer in ni posebnih odstopanj od reko. Dobimo občutek, da se je prikazal skromen reformator sedamega časa, ne pa ti so misli, ki velj, ki nas čega vržuli in na svojim prikazovanjem realnega stanja ali bitopičnih projektov, neizugidne streznitve, pelje proti vsesplošnemu raščljavečenju. Sporočilo Novakovičeve knjige, ki ne bom priloščila oznake zvirka zbirka poezije, je nedvoljno in popolnoma sprejemljivo. Težava pa nastane ravno takrat, ko začnemo govoriti o poeziji ali literaturi, a tudi na pomenskem nivoju, ko vendarle se stopimo v globlje plasti, obdelane tematike, namreč v vrednostne plorise našega vsakdanjega s poskusom presekati razne negativne pojave in sprožiti njihovo bolj človeško rekonfiguracijo. Glede prvega vidika, samo toliko. Malo bolj preizkušenemu bralcu ali bralki je že na prvo žogo jasno, da so avtori zapisi prepojasnila kot avtonomni umetniški nastalki v Takšni namreč, ki bi zagotovili preskok na kakšno višjo pomensko orbito, oziroma ki bi prvinski namen avtorja, primarno, prim izpeljali v neki paradoksalni strukturi s tem, da pokažejo še kakšno drugo, ali protislovno plat navržene klasične misli. So namreč mihal zvezd podalšek, zapisan ne v pesmičk, pesmiškem, to je več običajne, morda medijsko podkrepljenem intelektualnem jeziku, časih celo publicistične, ne glede na to, da se v zapiskih pojavijo podrobnosti autorega življenja, recimo vloga partnerja, moža ali starša. Še najbolj se bom približala njihovi naravi, če rečem, da gre za učbeniško razlagalno prozo, ki jih bom nes težka priznala tudi status eseistične proze. Za moje pojme nekaj ključnega vnakha, že v sami konceptualni zasnovi 21 in to celo v primeru, da pozabimo dejstva, da se tu na Prangerju ponavadi srečujemo nad pesniškimi zbirkami. V povezavi z drugo težavo, ki se je bom čez minutko tudi dotaknila, knjiga na koncu je spada dolgo časno, in do določene mere tudi predrzno v smislu eksploatiranja izbranih miselnih virov, čeprav so njeni stal, stalki skrbno zapisani, prečiščeni in pospravljeni, vendar brez pokusa in vonja. Ob občutku, da melejo iz iste moke kot minara, namreč enkrat krače smlete, in se s tem krati izneverijo mojstrovini svojih učiteljev, ki vezih ravno v udarni strnjenosti njihovih misli, V duhu najvišjih idealov grejo ki je tako posplošen in korekten, da izgublja svojo neponovljivo obarvanost, slovovno, jezikovno, a tudi miselno. Bistvo težave je pravzaprav ujel že avtor spremne besede, ko je zapisal, citiram, vrednost poezije, glasbe in drugih umetnosti je prav v tem, da v simbolnem jeziku sporočajo tisto, kar je za navadnega človeka nedoumljivo ali z navadnimi besedami neizrekljivo, konec citata. In še naprej razglavlja, pesništvo je dar, ki ga imamo, ali ne. In nadaljuje, citiram, pesnik posili ni pesnik, kovanje verzo pa ni poezija. Kadar avtorja ni, če uporabimo krešerno prispodobo, poljubila Erato ali Kaliope, bo njegov trud za manj in ne bo če sploh presegel običajnega besednega sporočila. To se je u um, spremni besedi o knjigi. In čeprav se je autor te spremne besede, Janez Kranski, hkrati zbiratelj in editor, rekao, ki so novici Novakoviću poslužili kot vzgib za njegova premišljevanja, u svoji spremni besedi izognil vlogi valca umetnine, si lahko zastavimo vprašanje, zakaj je zapisala ravno to, kar je zapisala. Malo je navadno. Če bi še nadaljevali ta posrečen prialog bi morala gospoda krajnca na koncu malo lepo popraviti. Namreč, in zdaj to citiram njega, tradicionalna domena poezije ni, citiram, območje abstraktnega in simbolnega. Temveč, samo simbolnega, ki za razliko od abstraktnega vse sebi povezuje eno in drugo plat. Prvič, neko posplošitelj, govorimo recimo o tipizaciji, univerzalizaciji, hipotetičnem smislu, In drugič, konkretno nazornost, ki je zasidrana tudi v jeziku. odločilna je zasidranost namreč višjih, bodi si splošnih, bodi si egzaktnih resnic, posamičnem in počlovečenem, s tem tudi njihovo prestrukturiranje v semiotičnem ključu, kaj komu kaj pomeni in zakaj je morda tako. Ali s drugimi besedami šele umetnost napove, kje, s čem, kako in zakaj ravno človeška ezistenca kompromitira abstraktno resnico, jo zasači pri deficitarnem posplošitvi in jih dodeli obavljanost pol resnice ali časih tudi ne resnice, ki splošno ne drži za vse primere vedno enako. Na delu sta nam reč različna režima resnice, sicer se bo vsak poskus umetniške preslikave etike, pravičnosti, modrosti izjalovil in postal prej ali svej didaktično početje. Vrda je ravno tu vrzel, krati pa tveganje, ki jo niti autor 21 dni opazil, zato nivou poskus literarne obdelave gradiva ostaja zgolj poskus. Način programiranja knjige nam postane jasen, že od vodne strani manjka presenečenje, preboj, presežek takov metodi kot myslenih izpeljava. Pa še prodor vzgoščenih mog, ki obkroža in počrtuje vse navedene reke velikih mislecev, bi mu lahko očitali, saj se mi je pridružila ravno na tisti najbolj izpostavljeni oziroma občutljivi točki, ki njihovim rekom nameni posebno moč oziroma je del oblike trenutku odzvanjanja njihovih misli, ki so seveda povzete neke drugačne kot umetniške tradicije. In to smo že pri drugi težavi, ki sem jo prej omenila. Če vznamno resno v vzir območe misljenosti, kamor je Novica Novakovič vstopil, ne glede na to, kar je želel, verjetno je želel zapisati literaturo, dokaj hitro ugotovimo, da nam pojednjuje neko mešanico razsvetljenstva z njegovim poveličevanjem človeškega razuma na jednodarvinističnih prijemov na območju druždenega, to je v bistvu to, ta uh, progresivna uh, linija premišljevanja v zvezi s človeško družbo, razblinjenje new-age-ovske new doktrine, pa tudi poganskih religioznih nastavkov, recimo v obliki vseodrešujočega panteizma. Na delu opazimo utopično in naravno, to se tudi pojavljajo seveda oznake v teh besedilih, bi od vekomaj, citiram, vesolno bratstvo za brate in sestre, humanistično in obče človeško, ki kod da je ve za svoj popoln polom v dveh svetovnih vojnah in holokarstvu. Skratka, kljub priseganju na znanje, vedenje, resnico in zavest se v knjigi ves čas namakamo v neki podcenjeni miselni izpeljavi. Avtor nam skoraj ne duke, ki naj bi jih legitimizirali reki mostrov, ki ne le da v primeri zbolj kruto resnico o svetu šepajo na obe nogi, temveč so neresnične spadajo v moč velikih in danes že in populistično zlorabljenih liberalnih utopij 17. in 18. veka. Za suk zgodovine v smeri postgodovinskih razsežnosti, tako imenovanega splošnega dobrega časov neoliberalizma, ga tako rekoč ki je danes bogato reflektiran v filozofskih, humanističnih humanistični tudi v poslovni literaturi, je ostala izven avtorjevega referenčnega okvira. Lahko torej rečemo, da je pri Novakovicu, Novakoviču do, na delu eh, neka notranja žlahnost in romantična želja po enostavnih, učinkovitih rešitvah tudi za ključna pesem ima značile naslov slov prosto. Vendar to ni to, kar bi nas oziroma našo civilizacija in kulturo rešilo in to brez zavajanja. Morda še najbolj donosno in verodostojno izpadajo opisi, ki se ukvarjajo s primeži, v katerih se je v družbenem smislu znašal današnji človek. Recimo, da naštejem pesem Deželi Anonim, ali pesem Svet kot gromozanski zakoniki, ki smo jo tudi včeraj slišali. A prav zato, ker smo na robu vojne, to je v bistvu Simta iz knjige, celo že v njej se je resnično obveljala na glavo obrnjena marksistična doktrina politika in nadaljevanje vojne s drugačnimi sredstvi, moramo bolj ustrezno razumeti, kaj se tu z nami dogaja in se ne smemo zadovoljiti s poenostavljenimi miselnimi matricami, ali donkikotskimi prebliski, brez realne moči spremeniti, ali vsaj uplivati na potek stvari. Za konec, če so bili autori, sogovorniki, rimljani, svojimi mislimi na vrhuncu svojega časa, je Novica Novaković zrstnilo neko splošno znanje brez dodane vrednosti. In morda ravno v tem tiči, spotike, predvsem, če njegovo knjigo pogleda ustališča njenih lastnih zamisli. Menim, da se avtor ni dovolj potrudil, da bi bil partner s svojim vzornikom in čeprav jih delita 2000 leti, ki predstavljajo 20 stoletij brez zgodovinskega prepada, se je zadovolil z globo njihovega asistenta in zgolj oglaševalca, če ravno v nekih novih stvarnih realijah. Naj se torej vsak odloči sam pri sebi, ali je to zadosten razlog za pisanje. Tako da, avtor, da je moral slišati kritične desetlje. Ne, ne, se zato spomnili, vse je pametno. Zdravka, zanimivo me je, če je po tvojem mnenju, meni je v bistvu uh, na stolu pod novice si noče, recimo, ko sem ga slišal, mi je dal neko novo dimenzijo tej knjig izbirki, kako koli rečemo. A imamo, tebi pri v smeri literature, prav ta nastop da bi tako kako premaknul od tvojega mnenja, ali ne? Ja, v bistvu tudi mene je fajn, da sem svišala, če je že nastop uh, avtorja. Uh, v bistvu ta ritem, ki ga je tudi poudaril, ne, uh, neka preprečljivost, tudi odziv publike konc koncov, mislim, da pri edinem avtorju je tudi nekdo spletni v publiki, ne, uh, uh, je dal misliti tudi meni. Uh, Jaz ne mislim, da so to odveč besedila, ne? Uh, celo mislim, včasih se moramo vračati, tudi ene stvari, ki smo jih morda željali čest nekako poudarjati, recimo. In smo tudi izgubili ima smisla za neko žlahnost, pa za neke vrednote, ki smo se jih naučili vedno nekako omajati, nekako relativizirati in tako naprej. In v bistvu na poudarjenu teh prednjom nekako temeli v bistvu, ta zbirka in ta, te besedila, ki jih obsega. Kljub temu, v bistvu, jaz sem brala zbirko ne? in ko bereš, v bistvu, bereš drugače kot če slušaš. Zdaj, naj se spet vsak odloči, to smo spet na tem polju in Uh, recimo Ali prav ta poudarek na to sporočilo, v danem času o poslušanju, ki seveda ima se neke ekspresivne uh, tut, ne vem, načine, podajanja tega besedila, ali tisto ko se usedeš, bereš knjigo, res vidiš, kaj je noter zapisano in jo, uh, postaviš kontekst drugih knjig, zbirih besedil, v bistvu je za njega odločilno. So eni, ki spremajo, recimo literaturo samo na način, da grejo, poslušajo in poiskajo nastope, recimo, svojih avtorjev, drugi pa raje, recimo, berijo in ti. Jaz še vedno mislim, da poezija je intimna In Tukaj je ena vrzel, ki se je nekako poskušala poimenovati. Da, ker smo razmišljali, če se mogoče s, s tem nastopom, s to vrtuljčnostjo mogoče vrača v eni oralni tradiciji v osnovki, iz kateri izhaja povedalci. Jaz bi še povedala, da za mne je ključen jezik. Ta jezik ostaja vedno isti. Ta arzenal v bistvu, teh, iz raznih sredstev, ki jih Novica uporablja, ostaja isti. Ne? So, recimo, drugačni primeri, da je vrhunska poezija, avtor pa ne zna, kde se podajati. In, v bistvu, imamo občutek, da nekaj je nekaj ne? tako da. Ne bi čisto zdaj zapadla v to prepričanje, ne, ko recimo avtorji nadviradili nas s tem posebnim nastopom in vložkom uh, sama besedila, jaz sem govorila o bistvu o teh besedilih, za nas to bi ga pohvaljila, prepo. Uh, no, ja, jaz mislim, da je to dobro vplansko obračanje korarnih tradicij, mislim, da je ta da je retorična, recimo, žaner retorike dosti bližji avtorjem, ki jih Novakovič citira, uh, kot je pač... Uh, Recimo, recimo poezija, to bila, mislim, retorika kot neko ključno, subverzivno in hegemonsko sredstvo v, bistvu, v času uh, rimljana. V popolju mogoče bilo zelo zanimivo, če bi Novakvič zdal Zgoškenko, recimo, ali pa MP3-e, z, z frmirno podlago ali pa to, Jaz, jaz tudi recimo ne vidim neke velike politične investicije v knjigi. Če zame recimo eno glavnih kriterijev pesniškega jezika, m, razdvajanje recimo nekih skrpenilih eh, fraz, eh, besed, ki očinirajo ki, neki splošni a to vsak daljni zaveski ulogo, um, besed, ki so ne z s drugimi besedami, Ki, ki, ki postavljajo pač to govorico na glavo, pa se mi zdi v bistvu, da novako več tleh rabi te besedne zveze uh, natanko, tako kot se rabi, vsaj govorici, ker je verjetno želi uh, podati določeno sporočilo, ki bo uh, bolj jasno, ne vem, bralce, obsošalcem. dva primera to vrstnih fraz, ki, ki sta res. Taki, da po mojem, v nekem literarnem delu uh, bi morali biti, recimo, povprašani zasačiti s prsti v marmeladi ali pa rasti kot gobe podrživno. Ja Je pa res, da jaz v bistvu ne vidim v skladu s to neko inertnosti, recimo na jezikovni ravni se mi zdi, da je peč ta inertnost prisotna tudi na osebinskino. Um, Me se zdi, da Novakovič v tej zbirki podaja določene občutke in ker se navezuje na določeno moralno filozofijo, um, potrebuje za svoja sporočila moralnega subjekta, ki pa je v neki mehanizmu reprodukcije kapitalizma dostojnega delovanja, ker se je tudi sam kapitalist, kot je rekel Marks subjektivira šele skozi kapital, ki je več originalni subjekt in brez, uh, brez sledenja takov kapitalov v bistvu tudi sam propadal, s tem propadajo njihov delac. Z tega vidika bi lahko rekli, da je v nekaterih situacijah, naprimer, odpuščanje moralna zadeva, ker ohranijo vseeno delo za ostale delace in tako naprej. Svetka, zdi se mi, da, da Novakovič eh, s to investicijo v, v neko sfero moralnega pustijo v strani ta težka sistemstva vprašanja. Recimo, ja, pohleb, ki sem ga že omenil, je, je tukaj viden kot nek vzrok socialne neenakosti, ne. se pravi, v tej osebni psihologiji moralnega subjekta, ne pa recimo v objektivnem, kot sem rekel, mehanizmu kapitalizma, je spet je tu kritika potrošnjštva. Ne. A, mislim, to je spet eno tako obče mesto, ki se mi zdi premalo proprašeno. Kaj pa, če je potrošništvo v bistvu um, subverzivna dejavnost? Ne? Z, z, zakaj bi a priori prevzeli, da je kupovanje uh, ničemur potrebnih izdelkov, um, pač nekaj, nekaj slabega, recimo, uh, marni, recimo umetnost, ko smo se včeraj pogovarjali v nekaterih momentih, ničemur potrebna dejavnost? ravno s, s to svojo recimo nepotrebnostjo proizvaja določene um, politične občinke lahko in kaj recimo narobe v tem, da ima proletar, da si proletariat lahko kupi izelke, mar ni v bistvu to cilj odprave socialne neenagosti, ne pa njeno vzrokne. Um, Polje tu recimo ta moment eh, sklicevanja na neko autentičnost naraveno, naravno pravo. Mislim, spet neprevprašanje vprašanje, koliko je ta, recimo, koliko smo mi naravi usilili, sploh pravo, obstaja kakšno dejansko pravo v naravi, je to naša interpretacija in spravljanje narave odročene, kalupene. Um, in v bistvu, kot sem na nek našim v hodolinovi pesme pokazal, Notranje protislovnost tega svetovnega nazora, ki sem mi zdi v bistvu podobna na nekih mestih v dolinovi, bom probu na eni pesmi, um, ujeti en sam trenutek med nenehnim diranjem znakopovalnim muzički trenutek, ko se lahko zazaremo stereotip in se morda streznemo ter obežimo fedenskim ozorcem, ki jih oblikujejo javna občila in vsaj poskusimo biti drugačni, drugačne odličine, drugačne dočerajšnjega od sebe, skratka drugačne. Spet je tu prisoten en klic ne, po tej individualiziranosti, nekaj, um, po, po, predvsem po drugačnosti, kot je tolje ampak kaj je v bistvu drugačnega na teh verzih? Ja, a ne poslušam jaz te besede že od svojega, ne vem, 12. leta na Studio City ali pa strani ne vem, dežurnih publicistov in uh, pridigarjev, ne slovenske liberalne levice? Um, da, jaz, jaz sem v bistvu na to zbirko gledal kot na, aha, če, če povem še en ta eh, antisistemski moment, ki je tudi neproduktiva, ja, mislim, da je Novakovič eh, veš čas klicuje po neki, kliče v, v knjigi po neki prijazni, recimo, kritiki po nekemu izogibanju sporom. ne, ampak eh, se ne predstavljam recimo, kako odpraviti socialno neenakost brez spora. Mislim, da se ljudje ne bodo pomirni poti, nikoli odpovedali recimo svojim pozicijam in bi bilo tudi neracionalno, da, se, da bi se odpovedali, za odpravo pač sistema vedno novične kapitalistične akumulacije, pa preč, bo potrebno, bo, bo, bodo potrebni določeni spori, tako kot so bili potrebni za vzpostavitev recimo kapitalizma, s tem, ko so recimo Meščani si je apropriirali ozemlja, ne vem, duhovniška, o zemlja, in tako naprej, kot piše v drugi knjigi, Kapitala Maris. Um, ja, ti, ti recimo intelekt, javni intelektualci, devoliberalni, recimo izpoleduje ta svetovni nazor. In, in meni se je v bistvu zdelo, da, da ta knjiga bi funkcionirala kot program Stranke Mira Cerarija leta 2014. In glede na to, da, je, da se ta program izkazal za, za neučinkovitega pri izboljševanju raz, razmer državljanov, se sprašujem tudi z tega pragmatičnega vidika koliko je lahko uspešen te vrste svetovni nazov, ki ok, je upoveden v knjigi Ja, tvoj okus je, da jih bolj raznovikih. Uh, kaj predstavlja v njem ta, zbirka, ta zbirka? Kaj rečem, se jaz vedem, da fliga ni v bistvu nič posebnega, ne? In se čist rinjam, da če se je vere v začetka do konca, da je dejansko tudi obočasna, zato ker se ene stori ponavljajo, no, ter se tega se jaz zavedam, tako Uh, gre pa za poskus tega opozoriti, da bo ta uh, vlak, na katerem smo vsi skupaj z nekam, če nekaj ne naredimo. Zdaj pa ali pa mirni poti ali kako drugače. Uh, Moanis je tukaj dal primer mirnega reševanja sporov v obisku, je pa notar tudi verski je poziv, da skupaj dvignimo roke ali pesti. Se pravi, to je pa neka druga potem možnost. Ne. Ampak kot rečeno jaz se v celo bistvu ker se sam zavedam na krivosti knjige, pa mogoče, da ne dolgo vežem, če lahko eno pesem samo preberem, ali mogoče dve. Med človeški obnosi so silno občutljivo tkivo, ki se hitro rastrga in težko celi, zato vedno na vzvenk in zagovarja, opominja pa na skrivari, tako da bo čim manj upadljivo in ne pri tem pa poskušaj ne sramotiti ali poniževati, če ga dopolomi, če stori napako, in vedno presoje dejanja in ne ljudi. Ostaniti skreten, v pa se zavedaj, da ni nezmotnjivih in popolnih, zato tudi sam vedno sprejmi kritično mnenje, saj zavračanje kritike znaka arogance in nezrelosti. Razveseljica vsakega dobrohotnega in stvarnega raja, neutemeljeno pominjanje, pa sploh spej, s pridržkom, se nekateri sodijo, kdo je kaj rekel in ne kaj rečeno, da bi s tem odvrnili pozornost od vlastnih napak, da bi s tem odvrnili pozornost od sebe. Ja, mislim, da je to učinek, da dobijo <laughs> Ja, jaz se pridružila, super je bila ta beseda retorika, ko je moj niz uporadilo. Jaz v bistvu nisem nekako prišla na ampak res je v bistvu na pravi mestu ta oznaka za, za to knjigo. A recimo, gre bi razumem tole zdaj protezo novice, kar je prebral in kar je povedal. Ampak bih hkrati na istem besedilu dokumentirala ne? to, kar se potem v drugem delu kot druga vrsta težave, čeže govorimo o nekem mislnem uh, teh določenih tematik v tej izbirki, uh, da eni ne gledajo uh, kdo kaj govori, oziroma gov gledajo kdo kaj govori, ne, ne poslušajo kaj se govori. Ne? V tem smislu je bilo zapisano, ampak na, recimo, tukaj je natačno ena vrzel, ki bi jo jaz izpostavila, Danes, če ne gledaš, kdo govori, s kakšnim ozadjem, kje so njegovi interesi, kje je kontekst, ne moreš razumeti tega, narave tega sporočila. Ker moraš, včasih so pri sporočilu dvojno-trojno kodirani, realni nameni so prikriti in pravzaprav brez tega, da se zaveš tega konteksta, ne prebereš pravilno ali ne poslušaš pravilno. Ne? Tako da, recimo, že tu je na tej sebinski ravni ena vrsta ki bi jaz takoj knjigi, recimo, označila sklicanjem, ne? E, to se mi zelo zanimivo, ker jaz, jaz bi v bistvu sintetiziral e, no, gest odnovise pa e, tvojo razlago. Ja, če, če, če začnem upoštevati to avtorsko pozicijo in, in če upoštevam njegovo stelišče izraženo v tem tekstu, o, o tem, da nihče ni popoj, naprej moram reči, ja, da, da sem to knjigo gledal izključno kot knjigo in da me je v bistvu razočarala, ker se, ker se spomnim iz najsmeških let um, novakoličevih in nekaterih drugih del, ki so me takrat pripličala in sem jih rad bral. Sem bilo začarilo, zroj sem bral in tako naprej, tako da to, to nikakor ni kritiko okose, kot je opazila, mislim, kot je povedala že Majer, gre uh, gre za autore z izrazitim z izrazito raznolikosti v ustvarjanju, ki je pa, resimo, na tej te točki neprekričljiva ne, ne pri tej knjiži. Če, če se lahko še sam oglasim, ker si ravno to knjigo nam glede izbral, eh, jaz mislim, da bi morali biti, mogoče nista slišala ste me, ampak eh, ta posredotočnost na to, kaj je polezija, smo mogoče pre, se prehiter prepodemati, ker ravno jaz, po mojem predpličanju, in to se mi zdi problem, pri, ravno pri tej knjigi, kaj pohodno slov ima pesmi in tako naprej. Torej je, je, po, je povezano s poezijo že v samem naslovu. Mislim, mislim, da tu tisto, tisto porje, tisto prostor, kjer se lahko odpre, Torej, na, na samim meji, na, na samem tem problemu, ali to je poezija, ali, ali nim, ne, da se lahko odpre na posebna nova možnost poetičnega in pesmiškega. Mm -hmm. Namreč, eh, potem, ko eh, poslušam stav, se to me zanimalo, kako ste jo dva brala, eh, pač eh, izbereš jo, zato da boš potem predstavljal. Se pravi, je že neka eh, naprejšnja, recimo, eh, namera, Uh, jaz sem jo tu vzel kot uh, poezijo, se pravi, če, ne, če bi to ne bila, potem jo ne bi. Uh, to pomeni, da sem jo tudi bral, ker ko sem jo prvič bral, me, me ni uh, povsod prepričala ravno tako mogoče podvajne. Potem sem jo pobral v tempu, kot je to zapravo novice, Zaj sem ga Se pravi, to je zelo hitra, zelo dinamična in potem se slišči, z drugače se pravi interije in retorika. Ne, ko je to tako, zajameš, ustvariš eno štimo, mm -hmm. ki, ki je popolnoma nekaj druga. Ne? In jaz mislim, da je v tem mogoče ta uh, vrednost, je jo se tako potem jemem, ker ima neko, neka nova opcija na stranu, oziroma neka druga... To se element. zelo strinjam, s tem, da se spet otvoril to vprašanje, ki se zdi Vsaj meni je mogoče uh, nelagodno uh, iskati načine, kako razpravljati o, o te težave. Nekaj je dobro, da si jo tako. V, mogoče to iskaj tudi spomankanja, tako t, oziroma tradicije tako imenovanega spoken worda, ki je, je zelo razvit, ki, ki je zelo prisotna neka ulična poezija, še vedno. Ker maš albume, glazmene, ki jih izdajajo ljudje z imenom Last Poets na določene trokala, recimo pol repajo, pol recitirajo, pol izvajajo retoriko ne, svojih besedil, ki podajo tudi določena, več eksplicitna politična stališča. Ne, in čisto mogoče je, da v bistvu um, ta, ta moment, ker, ker mi uhaja recimo zbirka od Novakoviča, izhaja iz tega, Da, da ta tradicija ni premen ponotranjena, ker, ker tega recimo ni v Sloveniji. Mogoče je v bistvu izpadla iz konteksta in je pač tu ena slepa, slepi kot, oziroma mrtvi kot, iz katerega jaz gledam. Jedno od se... teh mojih načinov je tam, da pri poeziji, če želiš res ne vem, še dodatno dojeti, začutiti, si je potem samo sebe začne na glas. Jo, ali najprej al ne prijemam praš to je, tu sem, sem si zabeležil tudi recimo vprašanje, kot gameta, časih postali orakla, ne, To pomeni uh, izrekanje, tega magičnega vaba. Pa, pač orakla se in če to zazveni takrat, ne, potem je nekaj v, v sami poeziji v pesmi, ki jo prebiraš. Ta ta moč pesmi, tako Recimo začenjam na glas prebrati, ne potem odkrijem. Sicer ti pa uh, lahko vide, če greš recimo, na neki drugi način skozi. Se ne znaš, da se ti kaj tako prebereš. Po celo knjigo prebereš, mm. uh, je bereš lahko na glas in kot pesnik. Mm. Pa, pa ti boš šlo minuto, če je vrnem to. Ja, ja. ja kaj je bilo rakevsko na tej knjigi? Ne. Kaj je v rapeljsko? Kaj je v rapeljsko? Ker je to vredno izpisanje mesli. To je. ampak jaz se mislim če poslušaš potem, kako pesena funkcionira, ko jo on prepere, potem mislim, da je ta moment živega jezika. Če, je če, če ga ti vidiš ali ne, ali se čutiš ali prepoznaš, jezgaracij. Ja, je zanimivo, mi taj je mogoče dodalo, da je v bistvu, lahko bi rekli, da je živ jezik, ampak je, uh, z, ni živi jezik, nekaj je privilegiranih, kot ga ponavadi, recimo, se mi zdi, uh, si predstavljamo ta živ jezik, moče je to še eno to mesto, zakaj, ja, ja. zakaj nena navadno izpade, ne? oziroma zakaj teško govoriti na enih točkach. Pa potem ta performativna vidik najvežje je zelo vključen tukaj, Uh, Lako prange gre tudi na te zvrsti, ki niso samo hibridne smisle, da je to, vem, poezija prozija ali, ali ne, uh, ampak recimo med različnimi tudi zvrstni kot so filozofija, karneval, poezija in tako naprej, potem bi moral biti tudi koncept malce pomaknjen Meni je pravzaprav zmotilo to, da je bila izbrana kot primer poezije. Ne? To, da je zapisano pesmi, me nič ne prepriča. Če bi Novica zapisala, da je to antična tragedija, bi ti razmišljal, da je to res antična tragedija. misem to mi nič ne reči. Ne? V bistvu. To preverjam. Na zbranjem to v bistvu preverjam, kaj je zapisano. In tukaj v bistvu, uh, je prišlo do nekega... ne vem... Bi rekla premika ki ni upred te te zbirkeč č govorimo o prevz. No, Kako je mogoče še ja, to izpolika kaj tako? Jezdi mogoče samo z nastavkom. Jezdi ja, tam tukaj mimo kot uh, preveč monokulturno, preveč miselno. To sprav vsak vers ki pride je še preden, ko preberem zame znanje. In me s nečimer ne... ne preporičajo pa v svoji, ampak s nečimer mene presenje. In mislim, uh, da... ne vem, kdo od vas je rekel, da je romantik. Se mislim, se povedal. Pa malo donki ho. Ja, ja. ja. ja. Uh, in to je res. In jaz prijamem, da je on čudil neko na eh, koliko kaj jo pač vsi čutimo, eh, ko se dela ena pesnička zbirka. Ampak mislim, da je mal preveč ustal v svojem usrdanjem delu, v, v svojem ustanju zavesti, ki ga uporablja pri svojem usrdanjem delu. To se pravi, da so tako intuicija, kot emocije, kot tudi čutnost, ne? A ima ta pesniška zbirka kaj čutnega? Pa e, bi se dali vanjetno tudi pohlep čutno e, izraziti, ne? Zdaj, jaz stvarjamem, da jih bo z velike napetosti, da se može, mislim, velika... Vam rekla rade bolečine, lahko pa rečem, tudi bolečine, da skrbi Et vsem tem, v čem jaz skrizo, Ampak um, um, za nekoga, ki to knjigo uroko vzame, bi mu moče rekla, da ne more nič tega vzeti zase. Skratka, ni nobenega razloga, da bi se šo, tako, kaj poboljšal, od kot ti želiš, da bi se poboljšal da si tako, kot kritiziraš, ali pa tako, kot si to pesem prebral, da bodi v bolj prijateljski. Ne čutiš razdoga, da bi se sprožil zmeto tebi, da bi to naredil. In pa to seveda prijazno slišati, vse te zadeve, ki jih vsi čutijo. Zato je bil tudi vziv v publike tako zelo naradno, to ljudje radi slišijo. Šta bi še eno zadevo o te performativne izdi, ko pa ta odlična rezeka, recimo pozika, recitacija, tako naprej. V bistvu, tukaj je naredil svoje novice, včeri, je prebiral, ta ritem. Ampak so tudi sredstva za ko ti v bistvu neko referensko znoter vložiš, da se bilo. Tega pa ne najdemo v tej, ne? Recimo najdemo, če smo slišali, maurica, maurica, maurica, ali, ne znam, Uh, v bistvu, da ne razgradi niti te, uh, ne razgradi niti te, te v bistvu lepo pridno zapisane uh, besedilne strukture. Ne poseže, uh, recimo, da bi neko emocijo sprožil. Ne? Vse je tako lepo zglajeno, uglajeno. Meni nič ne bi knjiga motila, če bi odedas našla nekje v knjigarni, sploh ne bi bila v regalu poezija, ne? bi ozela roke in si malo oddahnila, da so še eni ljudje, ki tako tiste žlahne vred, vrednote nekako nam polagajo na srce, in bi mora celo uživala, in bi se spočila, pa bi najprišnji go dala nazaj v regal, pa odšla iz knjiga. Ampak prav v tem kontekstu, ki se je znašla, obisto se morala izreči, kar sem povedala. Česno. Tem se z učitelji, potem se vato od knjigi predlagam 5 minut pa res samo 5 minut, da ste prisotni pri resni zapisniški kompetenci. Ta pesem je reka, samena. Razgreti bog se potopla. Predgledujemo, kot pusno sveta, pregledujemo kopiranje glavo za analetiškim notom s svane z zemelskega. Pred mojimi očmi naredi novo zemljo, novo reko, novega zajca, naredi novega filozofa, nove brke. Bodo sve za mesecu materializmu, žalostno gledale po ljubljanici. O, prangrapula, za srečen konec rabiš Božji oči. Veta Kušar danes s vami v Prangorju. Uh, za uh, obranje nam jo je predlagala Stanka Revkart. Uh, naslov tega smisleka uh, je Pesen je riba, ki se sama čisti v in bomo začela malo, no, bolj osebi ko je leta 2002 stopila vzorni kod dama v klobuku nisem slutila, da gre za usodno srečanje s pesnico katere poezija vozame čez njega let postala živalsko razkritje kod sva se takrat na hrčečalskih srečanjih po ujeli s svojim o slovenski kulturni sredini ona je iz nje preživela celo življenje jas, ravno eno gurno leto Sva se kasneje je popolnoma ujeli svojo predstavo poezije, le ona na autorskem, jaz pa, zvezi z njenim opusom, kritiškem in prevajalskem v neke oceánke brez kapetana. Posrečanju v Ljubljano se prebrala vse, kar je pesnica ponudila v knjižni obliki, in še dan danes, ko berem njeno zadnjo dvojezično izdano pesničko zbirko Azur Himmelblau, čeprav gre za zakasnelo objavo rokopisa iz leta 2006, kjega je pesnica posvetila Toma Živšalavono za 40 let pesmiškega zavezništva in prijateljstva, moja prevzetost in začudenje ne pojenjata. Ravno obratno se je se vedno na novo pokaže, da je pesmiški svet mete kušar neverjetno poln, no povezan v smislu osebnostne integrirane drže, osvežilno presenetljiv in krati zanesljiv, s eno besedo močan. Tako neusmiljen, kot milosten, tako naporen, kot prozoren. Dovolji samo pozorno brati, pomenito časi pretakati na jeziku, zaupanijo pesnično kuhinjo, se spustiti v besedilo pesmi, ki večinoma nima ene same rdečene ti, ki bi te peljala skozi pesniško pokrajino, čeprav obstaje tudi tu izjeme. Ima pa v sebi krhko, nekrati trdno, neodpravljivo, a ječevino simbolnih pomenov. Ki te napotijo proti njenim drugim pesnim in zbirkam in te na koncu zapredejo v nič manjšega kot ubivanskost. Pesniška govorica Mete Kuša je kot tisti pravični jekleni glavnik, ki iz človeka strga vse, kar si je prizel kot svojo družbeno zaščiteno prepoznavno znamko in česa se je, vede ali ne vede, nalezel v času svojega življenja ostane gola razgaljena resnica, kruta in ganjiva hkrati, ki smo jo utelesili v sebi kot tudi med sabo v medčloveških odnosih. Ta resnica pa sega od najbolj skritih kotičkov posameznikovega srca do mreženj, odvisnosti in svoboščin zgodovinske, mitološke razsežnosti in se dviguje proti neki duhovnosti, ki je v svoji popolnosti nedosegljiva, a je še vedno del metamorfoze nas samih, Jas, ti in mi smo vsa ta resnica, ves ta svet. Tudi, citiram, jezik je eden, jezik postmetafizične in pravzaprav pesniške tudi biti, ki se rojeva iz duha ne toliko tragedije kot, pripušarjevi, življenske tradikomedije. Slednja pa ima, če jo le zagledaš v zvratno zdravilno moč. Tisto, kar vidiš, premlevaš, poimenuješ ustvariš in povzdigneš v desedi, več ne more izginiti v pozabi prej obratno, še takrat je in deluje. Ali, kot zapiše pesnica, citiram, delam kvas, sem kvas. Pesničina v verzih za je to prepričanje, da njeno in vsako resnično poezijo opredeljuje tudi sposobnost zdravljanja za današnji čas iskliljenega človečanstva, zna razorožiti tudi tiste najbolj zadrte akademike, ki so romantiko že pospravili v najbolj spodne predale svojih pisavnih misl. Lahko bi rekli, da je poezija metekušar neke vrste tudi pastiš starih, zdravirnih, dušedrižnih knjig, svetega porekla, taj zvprašajem, ki se poigrava pre s temačnimi videnji kot futurističnimi vizijami, posega pre za kot razsvetlene ali rasvetljenske prostore našega obstoja. Išče namreč tisto, kar nam je in ni dano, Božji dete v nas, živo, rado živo in začudeno, vir vsega dobrega in zla. Ob vsej kritiki, seveda, vedno zaviti učinkovite podobe, pa vendar ne izkazuje veliko mero razumevanja za slabosti in tudi izprijenosti našega in vsakega časa, časa vse splošne človeške slepote in ujetosti v mesu, kljub pronicljivi optiki in tehnologijam, ki vedno bolj podirajo samo materijo časa neusmiljene iz kljub klub naših živlec naročili in dosežkih, ki se izmenjujejo v rednem ritmu. Časa oseprosločne zamrznjenosti, klub globalnemu segrevanju ozračja ter neustavljivemu plamenu morda še prej plamenometu zgodovine, ki vedno znova prižiga nove in nove dremade. Pesnica ne sodi in se tudi neposredno ne vozuje s časom svojega bivanja. Kot sama govori, spori naredijo človeka težkega. Preko to lucidne razdaje ponuja prizore vzore biti, ter dreza v žive rane. Kot sama govori, rana človeku mero strep. Naš pogled poskuša obrniti v smer, ki je za prihodnost morda odločilna, proti nam samim, po človeškim bitjem, predstavnikom človeške vrste, ki počasi izginja v samo pozabi ter izključno materijalni samopresnovi. Ni dvoma, da vse to pritiskanje na živi živec je namenjeno zahodni civilizaciji in svetovnemu redu, katerega del smo tudi mi sami. Te nagnadi in gotovitvi pritrlujejo recimo verzi, citiram, U Pariz, New York, Brusel ne leti, ker se na avenijah prividi zapičijo v brokat. Do jutra se pred kano zlato podre, tam nihče nikogar več ne oživi, več vrednost se v enem dnevu presuši. Ko je citata. Kot sem že zapisala, na nekem drugem mestu je kušarjeve poezija večplastna, raznosmerna, celo v nekem smislu eklektična, čeprav gre za eklekticizem, ki ga upravičuje današnje stanje družbe in človekove zavesti. Se pravi o vrednostnih spon in povezav, ki bi preprečili njuno nadalno fragmentarizacijo, neko fatalno razpršitev ter posledično izgubo za vse nas. Kušarjeva dobrove, da je ključ v posamezniku, vendar, utakšnjen, ki ne bo postal le otoček sam zase, tem več bo obvedel pod samo svoj razločen dejavnik v mozaiku skupnih interesov neke zavzete sredine. Zato nagovarja tako edinstvenega posameznika kot občestvo sebi enakih, v konkretnem času, a tudi v perspektivi brezčasnosti, v geografsko zamejenem prostoru, recimo Trnova in Ljubljane, Slovenije, Hrvaške, Dalmacije, Italije, Poljske, konkretnih prostorov, s katerimi se je vnotranje povezala kot neumorna, tudi mentalna in kulturna popotnica, a tudi onkraj njega, v žveru, na nebu, ob ognju, podzemju, v rudniku poezije. V pesmi Čelada neki prav usilivo natančni prikazni veremo, citiram, Judeš je najprej prerogba in šele potem seme zla. Nebo in žrelo čutim tesno skupaj. Nihilizem je večna polovica. Nič je čuvaj eteričnega praga, kjer za vstop poplačam zvestobo srca. Voda kliče duha snovi, da popravi njen red. Mlade duše pijejo plamenečo snov, da bi na jeziku čutile ogen in poiskale vodo. Budni ni drdra pravila. Brez reza ni korenin. Koncert. V zbirki Azor in drugot pesnica spregovori v več vlogah kot kroniska svojega življenja. Reče: niti ti ne skriješ prehojene poti, uh, družinskega dela in rodovnih sprek, čeprav po njenem kronisti stijo, čuki bedijo. Pevka vaškega in hrščanskega spokoja, ki meji na stanje narave blaženosti, če ljudem stvari ne uhajajo iz rok preupraševalka zgodovine en njenih moralnih, nemoralnih načel. Spregovori pa tudi kot zagovornica odprtega smisla, ki ima predvsem duhovno konfiguracijo, ter šepetalka v sode, ki deluje kot magično oko, v katerem se bez čas vidi vse. Citiram, Paradiš ni ograjen prostor, mi smo zakoličeni. Ali, semena se v 300 tisoč letih ne izrodijo. Ali, eni se ujamejo pred zidom, drugi za njim, in tako naprej. Vse njene drže, loge in pesniške svetove povezuje tudi nek patos nacionalne romantike, citiram, mi smo edina narcija, ki Boga piše z malo, ali, citiram, nekaznavani krivici, strup raste. Ter nekega imperativa, ali inotranjega klica, ki vedno znova neji na individualno pesniško dejanje, citiram, nalaga na ogen in tako naprej liši, Glavni toposi, ki se jim Meta Kušar nenehno posveča, so vezani na prvič kritiko slovenske družbe, predvsem pa njene kulturne sredine, drugič človeško eksistenco v nekih etičnih miselih, zgodovinskih prerezih in metamorfozah, tretjič duhovnost kot tisti vedno bolj manjkajoči element človečnosti in četrtič jezik, besedo, pesniško pisavo, nasploh artsko etiko in umetnost. Slednja pesnica razumije kot pot do zajezitve nadaljnega poneumljanja posameznika, posurobljanja nravi, nravi in med človeških odnosov. Piše, surovost ni izvirna, podiranja družbenih opor, ki so del neke kulturne identifikacije in tradicije oziroma družbenega spomina, ki ni samo okras, ali zabavo. Pomenene tematike se opada tudi vidik družbenega spola, saj je pesnica goreča zagovornica ženskosti, ampak tiste, ki se ni izrobila v stereotipno samoprevaro in recimo reče, zakaj groznim ženskam se dovolijo? In je še vedno povezavi tista ženskost neko prastaro arhetipsko čutnostjo in čuječnostjo za vse, kar je obdarjeno z življenjem. Uh, recimo, citat, mati bedi nad vodo in voda bedi nad vsemi biti, ali ljubeče ženske odrešujejo ne vede. Mati je nasploh figura, ki jo v zbirkah, zbirki Azur srečamo večkrat kot dejavnik tako neobhodne življenjske metamorfoze, kot neizogibne stabilnosti, ki se vedno tako grešita pod pritiski neke drugačne poznajene logike. Enako velja za določene Šalamunovske asociacije ki v nekem dialoškem ključu, notranjem pogovoru med lirskim auteregom same pesnice in pesnikovim Ti, kjer ga vpraša, a še klobok po strani nosiš, poskušajo prevetriti predvsem družbene in kulturne silnice pesniškega statusa tako na slovenske kot širšem prostoru. Ob tem, da se pri pesnici čas zaletavamo, prav tem kontekstu, neke kuške, lažnice, generale angelski hord, revolucionarje, ki osvajajo depiške internate, nove, ki so zgrmeli na obraz in padle zmagovalce, morilce in mrtvece, demone in glejga dosti krat celo samega hudiča, recimo v verzu ko se razdiranje razraste, hudiča z pa ne ukineš, v pesmi Reka, petič, recimo beremo. Citiram, ti bi moral vedeti, kaj je prezir, čeprav je tvoja modra toga vse bolj bleda. Učil si me pisati stavke, prijemati vato, pred prerivanjem si se ustrašil in iz mlacev ustvarjal ikone. Vtisa niso naredili, samo posebne pravice so jim zapacale pore. In bi lahko še prebirala uh, citate zvezi s tem. U uh, pesmi irijski grič, tretjič se pa takole nadaljujejo prijateljski očitki Budne budnemu. Citiram pa. Zakaj groznim pesnikom se dovolijo? Zgremenje pobijajo več, kakor pojedo. Utopljeni duh ugasne plamen. Gnetjejo se okoli tvojega stola, da bi izvlekel trne, žela po Vsako Usako nočim brišeš jetko smolo, strupeno slino, ruješ čekane, režeš bule, Čistiš razpadajoče kosti, si popil greh, ki jim pronica v kri, kaj se cira muko. Konec citata. Kot je razvidno iz doslej citiranih odlomkov in zabeleženih gnom, pesniška govorica Mete Kušari je polna subjektivne zavzetosti, iz razne svežine, kar se da resnim temam v smrtnem krogu, zamrznitve in sušitve, potopite črve človečanstva na oklug saj v nej odseva tisočero malenkosti, ki šele priživajo plamen človekove bivanskosti. spodbujajo mah, ki je nenehno nehnutu, so citati, da bi njemu sklila, mehkoba nevidne rasti. Ni dovolj ideja, neko mahanje s šibom nad vodom, ali celo rušenje ideologemov. čeprav je pesmična pisana, zasnovana na bistro umnosti ter semantični izrazni iznajdljivosti. Pesničina pese mora biti namreč spočeta v opojni začaranosti s trenutkom, ki je poln različnih okusov in taktilnih občutenj, da bi se lahko premaknila v visokemu delu in ustvarila dovolj globok rov za komunikacijo. Nespregledljiv saj nejemne glasa kot mlakuža, temveč ga daje v Mimo Nimogrede in to vprašam, kako daleč ali blizu sta si? poveličevanje ali samo poveličevanje in veličastnost kot dve nesorazmerni veliki. Vseeno pa iskopavanje verzov snovi u rudniku ali pobiranje raztresenih živ, vojska, to je citat, ter ustvarjanje preseška ne bi bilo zadosti za življenje, če ne bi bilo polnila nadeva kot potici tisočevih drobnosti, dejavnosti, korakov, potez ter njihovih vzročnih posledic ki še le življenju njegov neodomisljiv korik, ga oplemenijo z lepoto vsakdanjega, z nekim divanskim ritualom, ki je pravzaprav osnovni del tudi vsake velike zgodbe, čeprav zamoča zaradi prirejane zgodovine po kopitu zmagovalcev. Kako je, če zmagujejo slepi in gluhi, brez duše in brez srca, na nekaj verzov iz pesmi računi, citiram. Slepi zavzamejo stoletno zgodovino. Bela palica toče po arhivih, kostnicah, crkvah. V jasnini postane mrtvo, bolj sveže od jasnina in živo se v temi suši od nadomestkov mre. Koncert. Ko pa ti ne manjka srčnih veščin, življenje preplavajo plazovi čutnih uživkov, svet ima tisoče obrazov, otipljivih stanj in površin, ki jih jane. zajame. Samo eno primerov prek simbolike raznoraznega blaga, snovi. Njenih pesmih ponovno zaživijo Poplin, žorže, Volna, Lana, Svila in Brokat. Zraveno štetih pa lahko dodamo tako umeteljne materije, kot recimo pergamen, papir, jeklo, kot naravne elemente ali konsistence, kot prst, ogen, voda, zrak, tudi njihove lasnosti, simbolnih razsežnosti, kot azur, belina, violičnost, glatost, hrapalost. Čačke stojijo je proti ranam, celovitejše zgodbe, kot recimo tista v pesmi Kuhinja, ki smo jo tudi včeri slišali, proti gnomičnim izrekom, ki v zbirki Karber Življenje in poezija sta polni drugo drugega. Pravzaprav gre za jasnovidno in ravno iz tega naslova tudi gnomično poezijo, iz katere ne moreš nehati izpisovati di kod kot, zdaj bi spet lahko citiralo. To so, oh ja, bom to preskočila. Dokaj ključnega pomena so v zbirki kratki cikli Reka, Govorica, Kartuzija in Idrijski grič, iz katerih je vsaj po mojem mnenju motivično delo pesnice kako bolj razvidno, zato so lahko bralci v pomoč. Šestemu delu Kartuzije bi priznala vlogo Čarobne kroglice, nekega šema, s katerim kot ključem nenadoma podpreš in podpreš možnost pogledat v pesnično simboliko, ki ni enostavna in ars poetico. V eni sami pesmi namreč naletimo na vse simbolno poudarjene prostore ustvarjanja. Kuhinjo, rudnik, peč. Pojavi se tudi naslovni azur, zvezi z vesoljem. Lirska subjekt, pa svoj ekskurs, zaključi z verzom. Citiram. Z življenjem hočem govoriti kako pastir v veli volni. Ste njena... Loga dokaj razkrita, rada bi služila napojila naše duše, a z njihovim aktivnim pristevanjem. Grela in Kurila živela svobodno na prostem, priklicala izvirno delino objemu z naravo, znak čistosti in neoporečnosti, delovala ne le kot opazovalka, temveč v dialoški strukturi kot sogovornica in zagovornica vsega stvarstva. Če služe pri pesmi Kuhinja, pravzaprav beremo, Kuhinja je Azur in Kuhinja je morje. Azur je torej kot slutimo od začetka vodni element, v nekih drugih verzijih zdrsnemo ob azurni brek in jezero straži Azur, citat. Obenem pa beremo, citiram, velika srebrna mati sama nosi vodu rastlina, naredi jim življenje, konec citata. V pesmi na kvarnerju se Azur celo spika z usodo. kaj vse to pomeni? S povezovanjem verzov, ki so v zbirki razpršeni vse poprek, želim le opozoriti, da je tudi na zbirke dokaj pomenil v smislu fluidnosti, pretočnosti življenja ali življenja. Svojimi konotativnimi pomeni posega posegao srž pesnične metaforike, ter njene čutno znakovne izpolnjenosti oziroma neke semantične zvjave. Poleg tega, grem že proti koncu, veliko pomeniljega se nam izriše še leta kratko. Različne pesmi poteknemo skupaj drugog v drugi in na tak način razkrijemo si jaj njihovih sorodnih, simbolnih izpeljav. V tem oziru je pesnica resnično mojstrica svojega peresa. Pisava, mete, kušala se do takšne mere impulzivno, ekspanzivno, vitalno, krati pa integrirano in celovito razrašča vse smeri, da je njenemu interpreto ali interpretki prav tiško ustaviti hlasno mašinco z nategljeno prožino svojih možgani. pesnične poezije pa ne uporabiti kod leksikona, o katerem listaš do onoj moglosti. Pod to težo simbolike in pesmih utelešene brivanskosti, Se umakne celo sam verz, se eno je ali citiramo srk ali brez in presledkov med vezi. saj v tem primeru nimajo kakšne posebne vloge. Tisto, kar pesem potegne naprej, je v njeni sematični mogočnosti in simbolni zasnovi, ki vse povezuje kljub fragmentarni, segmentirani zgradni po sami A še vedno ne dovolj prostora za svobodno domišljijo samih bravcev, ker to glavo se moti po pomenske nedoločljivosti, strukturno negotovost, ki razpira svoj pravi rek, pravzaprav nek ontološki pačolanj za presenetljive kvalitativne preskoke. Za konec, zelo in natašno se je v spremljenem zapisu o ustvarjalnosti Mete Kušar izrazila tudi njena prevajalka v Nemščino Ivana Kampuš. Naj enkrat da je izdaja, izdaja dvojezična. Težko se bomo opredelili do njenega prevajalskega dela, je pa iz mojega stališča pravno nujno, da ta poezija zaživiše drugih jezikovnih in kulturnih prostorih. Saj sta njeni sporočilnost in pesniška moč univerzalni, nedvomno tudi preroški, čeprav s to ugotovitvijo zavesno stopam na tanki led on kraj literarne znanosti. Vendar kaj drugega mi tudi preostane, ko recimo preberem na srednji vers ter stopi na ravnost med gnosticizmom in agnosticizmom. Ta vers, vers gre takole. U zemlji so sable, igrače, bergle, materino mleko in zlata zarja izbirajo rodovitnost in obstoj versus pokoj in razkroji. Boj do smrti, morilske naprave. Igro, radostno in svobodno ali niskotno, zvišeno in usiljeno. Pohabljenost in žetvovanje, Ali pomoč in oporo, varnost in ljubezen, duhovni presežek, pa milost. Vse to sem prebrala v tem enem samem verzu. Uh, Zgledaj kot čekalja stanja. Uh, mogoče sem se želela, da sem se trenutka, mislim, da omenjaš pominsko nedoločljivost, uh, ki mislim, da bi mogoče neizkušene nevraljstvo vseeno kar oteževala. Uh, branje te poezije. No, se ne smatram za zelo, zelo komunikativno, pa zelo preprosto. Ne govorim, da je to njena slabost, apsolutno, no, ampak Kje je tukaj ključno, v bistvu. uh, Ja, mislim, da to je težava vseh močnih poetik, tudi pri drugih avtorjih, da res moramo nekaj vložiti v to branje. In to ni branje, da prebereš, tudi če pozorno prebereš, recimo enkrat, Moraš se vračati, moraš povezovati, moraš ene asocijativne namige povezati z drugimi in naenkrat se ti pojavi v bistvu neka pomenska plat, ne, neke simbolike. Dosti recimo, pomaga, ko imaš knjigo elektronskih elektronski obliki, ki se jo jaz imela, ker s tem lažje najdeš, kot ti nekaj zasveti v eni pesmi in si zapišeš ne, pa poiščeš, v bistvu se ti, recimo, nek pomen, ali izraz, ne, neka sintagma uh, hitrejejo najdeš, kot če listaš, recimo, ne, pa vidiš, v uh, različnih povezavah, recimo, se pojavlja. Uh, in moram tako povedati, uh, meta, poezija Mete kuša se razkrije v bravcu, ki je tudi življenjsko dokaj preizkušen. V bistvu, bravec, Ki mu manjka eno življenjski veščin, bo težko ocenil to globino in to težo v bistvu tega, v bistvu, tega, v bistvu, tega In Potem se ta problem poveča, recimo, ne, da dekodira in najde v bistvu te vsebine. Ali smo dovolj že rekli, da jih je skušal? Vprašajmo, mi to kušamo. <laughs> Ne, eh, se kar svinjal eh, s tem, kar je povedala Stanka, konkretno glede, glede intenziv, te intenzitete, ki jo tako izjela satom vse te neke semantične bogatosti, eh, razpiranja pomenov, eh, te v bistvu misli, ki se tukaj na, na pesniški način pretaka, ki je tako intenzivna in raznolika v zbirki, da, da se je Uh, da bi bilo mogoče za prevelko delo, da bi uh, poskušal na prangerju v, v, v tem kratkem času, ki mi je na voljo zadevo uh, analizirati skozi to prizmo. Ne. Jaz sem se potem bolj osredotočil, kljub temu, da sem na <laughs> rekla, in bi to uh, bilo lajšano zaradi tega dejavnika. Ne. Uh, jaz sem se v bistvu potem uh, raje osredotočil na relacijo te zbirke do Šalamunove poezije, ki je po mojem izrazitev opazno. Ne. Mislim, da je mi je tako ušelj v tej zbirki pa mo, mogoče se edini primer uspešne inkorporacije Šalamunovih pesniških postopkov uh, v, v neko drugo poetiko, v neko drugo avtorsko recimo delo. Ne. Um, šalamun je za mene velal, recimo pred svoj zbirko, z, za neponovljivega, za nekoga, ki rabi v bistvu te postopke ki rabi veliko število postopkov in jih v bistvu spaja na nek specifičen način ki, ki, ki ima nek specifičen mehanizem ki, ki mu daje določeno recimo jasnino, koga določeno hitrost, določeno pesniško dinamiko, ne ki sem jo jaz pač najdel tudi v zbirki Azurno, in to na ta način, kot so prisotne v bistvu šalomovno. Videti je recimo, da je, da je koušer zelo prežvekovala več šalomovno opus. Prežvekovanje s, s tem v bistvu se, se referiram na ko, ničejo koncept tega dobrega prežvekovanja, s tem ni nač um, negativnem smislu. Ne. Prežvekovanja misli, iz katere se pol, uh, producira več neka nova vrednost. Ne. Um, druga smer, v kateri bi obravnaval to relacijo, je um, ja, sama nova želja, recimo, ki je po mojem prisotna tako v njegovem pisanju, kot um, v, njegovem, recimo, v njegovem socialnem delovanju, v njegovi socialni mreži, ki je bila razpeta po celem svetu. Recimo, ne. Um, in je vključevala ta, ta, ta želja, bistveno za to željo je, da potreba po bivanju po smrti na nek določen pesniški in avtorski način. Zanimivo mi je ta podatek, ne, da je bila knjiga napisana leta 2006 in je knjiga šele lepo smrti. Se mi zdi tako fascinantno um, in tako lepo se je to avtorsko podobo šalbuna, da je v bistvu Ta, v nekem tem formalnem smislu je izdan, kot sem se prej zunaj zrazil, posmrtna zbitka um, Tomaža šalona. Zdaj bi se tle referil spet na Miklauža Komele, ki je v, eni, v bistvu, po najboljši analizi um, Šalonovega dela, mislim, da v eni spremni besedi ena od novejših knjig zapisal. Um, oziroma omenil en šalbno intervju ne, za nek ameriški časopis, mogoče je tudi slovenski, no, v kateri se ga vprašajo, če se boji ponavljena, iz, oziroma uh, v kateri je bila izražena kritika uh, njegovega pesmiškega ponavljena. Ne, on odvrnil uh, nekaj v stilu, no, se, se tudi uh, čajna žlička v čaju ponavlja, vrti v krobo, se se tudi sufi vrtijo v krobo. In ja, mislim, da je za ta njegov opus eh, ponavljanje je ključni pojem. In kaj je, ki ga lahko povežemo recimo, da je veliki filozof ne? Za, za, za kot sem že omenil, mislim, da včeraj um, je, je po njemu ponavljanje produkcija. Pona, po njemu je, kot je napisal, en prvi stavko te, v svojem doktoratu, ki je pač njegov malo domov Ni mogoče reči, da je jajce podobno jajcu, ko rečemo, da je nekdo pod, podoben nekomu drugem kot jajce jajcu, s tem zgrešimo hudo filozofsko napako. Ravno te tej ponovitvi se v bistvu skriva ključna razlika. Ne? Zdaj, zdaj bi se navezal, ja to kar je samo prvi dan, sem se referil na to bodočo debato, ki zdaj poteka. Pri Angelu Arhu je ta, v bistvu, ki vam je vam ta takrat kritizirala, izražena ta želja po, po prežanju na vsak gib, ki je v bistvu men, eh, lahko bi bila meni pozitivna lastnost eh, Šaroma Neurobosa, no, to je bila ta reference. Um, ja, ponavljanje, kje se pa v bistvu pri imeti KUŠAR, pri Azuru prove, proizvede ta razlika? Um, to, to je pa vprašanje, mislim, ki ga je treba odpreti. Uh, vprašanje, ki bi zahtevalo pač to natančno analizo te intenzivnosti zbirke, ki... Um, se, jaz nisem povotu, ampak mislim, da je stranka to enako intenzivno brala in je pač ponudila neki ki se lahko mogoče razvijajo skozi debato. Tako, hočem reči, zbirka je za mene je tukaj kompleksna, da sem mi je zdelil, uh, ta vidik potrebno izpostaviti pred nas. Sploh gremo k temu close readingu, ne, kot bi se rekla, v anglo srcvonskem svetu. za ja, še Gledanje je tačno. Uh, mislim, da je to uh, zmetina se pravi, najboljša zbirka Mete kuša. Ne tu noter so uh, elementi, ki ste jih uh, oba pomenila Moanis, uh, je po daru Tomaža Šalmona, v njemu je zbirka tudi se uh, ima posvetila. Tomažu Šalremu za 40 let vesniškega zavestništva in prijateljstva. Ta povezava se meni zdi izjemno usparjalna in po mojem najdenju recimo Tomaža Šalremuna tudi noter, gre pravzaprav za neko izjemno usparjalno nenadaljevanje, pač pa čist uh, po svoje, nekatere principe, seveda, uh, nad gradim, razvija naprej. To je po moje povezano recimo z tem, o čemu tudi sam rečem, pesniško zavezništvo in prijateljstvo, da potem, ko nekih pesnikov pred nami ni več, pa ne bodo to, ne vedem, ne bodo to Josip Murn, ali, ali pa kdorkoli, ne je lahko nekdo isti tvojih pesnikov bo to hlebnikov, recimo, potem se drugi pesniški ni mimo, da se tako poznajo, pa da so zdačnih relacij, kot sta bila, ne vem, Meta pa domašnja, da se potem te stvari nadebljajo v čista ne drugačen način. In tu se mi zdi tista res močna poanta oziroma komponenta, ki je no, da v kuša sem preberal že ne vem, prve, nene stvari v sodobnosti, tudi v 80ih letih, ker vse te stvari še vedno uh, so, pri njej, ampak razvite nadgrejene. Vkrati pa dodane še nove stvari, uh, ki, ki jih je tudi Moaniska je analizirala. Mislim pa, da je zbirka uh, zelo preskompromisna, uh, neizprostna za to, ker ima te stvari, ki so podane pisane, so zgoščene in zelo hkrat zato natančne. Ne? To je poezija, ki je egzaktna, ki je, je e, dosledna. Zelo se mi dopada na slov Azur, ne, ki je zame. To je bogoče Andrej Metov, to kot si, kot pozneval vsi kast, tudi je, kaj, kaj ta barva vse je. Ne? Ako bo bogoče še Metov o tem povedala, e, s katero se verjetno odpre, potem mislim, da, da, se najprej spomeni, potem na kvarnet, recimo na morje, na ta simbol odprtega, prostranega, tudi nedoročljivega, neoprejemljivega. In mislim, da je to ena tista, še dodate, ne na zadnje, verjetno tudi to, neka barva, na naslovnici azur. Zdaj imamo tudi vazu nekaj mnogo metodo. In, če, če recimo eno tačno pesem priberem kot primer, zelo gradiva, pri vidi odlegajo vse kazde, pri vidi zasedajo vesolje, pri vidi ugrabijo najmehkejše obrazbe, izblijajo jih nazaj naprej, na vstavnim osnovkom, v prestežnem prostoru in tu spavajo, in se okošljaš, Ljubezen nad privide, se začno drubiti, štidic pozogre rutine. neustrašen metališček, pisan kpiček. Ne boji se Trnov, v Paris, New York, v Rusa ne leti, ker se na v prividi za pič in obrokat. Do jutra se pred za to podre, tam nihče nikoli več ne uživi. več vrednost v enem dnevu presuši. To, je, to so tudi recimo, elementi igrivosti in igre noter, ki jih imam tudi zelo rado. Torej, to je pa moja tretinica. Irem, no, a lahko malo bolj natančna, v kakšnem, zakaj je to najboljša metika zbirka? Ne? Jaz mislim, da sem že v nek pračini nakazal, gre po moje za neke, neko zelo natančno, metamorfozo načinov, ki jih je imel Tomaš Šalanov, ki, ki jih tudi še naprej razvija in jih pozakoči na svoj način. In mislim, da je, da je to, pa, mislim to v nobenem v, recimo, v smislu, kot je pri glumu o tesnavbi vpiva. Mislim, da je to tudi nekaj izjemno ustvarjalnega in zavezniškega, tako kot sem prej rekel, prijateljskega. In je to tudi en specifično maž, ne lepo maž. Zdaj, sam tako gledam, Tomaš. ker to imaš, to imaš. Nima, veliko sta govorila o tej eh, relaciji svedenove Zavljena Šanemona, ampak se mizi, da sta mogoče govorila precej abstraktno. Govorila sta o vstopkih pa o stvarih, a sta lahko mogoče malo bolj konkretno, mogoče s kakšnim primerom. Zanima me torej o tem, kar govorita, kaj je META pravzaprav, kje vidva? META je to, kar vbeseduje eh, s postopki, ki so se pojavlja vprašala. No. To, kar je v bistvu zelo natančno analizirala. No. Jaz sem težko, kot sem že rekel, takoj po svojem izvajanju, da, nisem, da, da, da te analize nisem izvedel, ravno zaradi te intenzitete zbirke, ki bi zahtevala od mene, kot od Sprangerja, oziroma kot nekoga, ki mora zadevo predstaviti, gledati na kratko, časov, preveč, preveč, kako bi rekel, koncentracije, ki, ki v tem momentu ni bila mogoča. Če lahko, če se iskreno rečemo. Ja, jaz bi sam, pri te pesmi nisem pisal, ne program. Jaz mislim, da to motor zelo gotovo, ne bi mogel tega napisati. Ne, tako lahko poleg tega se modra tudi stvari, ki so mogoče v nekih principi, ki so njegove. Zame je to nekaj zelo fascinantnega, zelo lepega in mislim, da je v tem nek čist neverjeten presežek. In jaz sem užival, živo, ko sem to vbral, to lahko povem. Je, je, pa živ. To tudi moja... Prisoten je v tem poeziji ta ti požitka, kot je prisadniko obranja medvedovih pesme. Treba je zajezdi v ta val, kot smo čeli rekli. In je pa res, recimo stanka očeli ni, ni teh konotacij, nekih opazna, pomenskih, ki se spletajo iz tega bliženih nadaljevanja a, govorici pri medvedu. Ne. Je pa izpostavila to, ta moment pri poeziji Mete Kušar, ki ki ga pa jaz nisem recimo tlej nekaj izpaljeval. Ja, treba je jezdit na tem valu in potem zagrabiti neko totaliteto, če sploh je prisotna v zbirki, ali pa neko diferenciacijo, ki je definitivno prisotna. E, morda to je v bistvu vprašanje, kje je ta razlika v e, tem, kako, recimo, neko izročilo to može še tako zamek potem ja. v svoji poeziji? Jaz mislim, da obasta v nekem smislu preskompromisna. Ne, e, oba sta zelo moderna hkrati, oba e, posežita absolutno na to območje stvarnega vsakdanjega, ampak znata to obrni tako, da iz ali kot je peč aliz ne vem potica ali nastanejo v bistvu zelo močne simbolne enote, Oba sta zelo kompleksna. Ampak jaz bi povedala da nisem poznavalka popolnoma šel novega opusa, ampak bi povedala da jaz vidim metino vložek v tistem arhetipalne obase za zemata za individum, za posameznika, ampak meta v bistvu kar je velikokrat sama osebi trdila, zapisala in je tudi v pesmih uh, ta nastopa kot jungovka. Ne? In v bistvu tisto globinsko, arhitetipalno nekako še poglobi to, to njeno simboliko za še eno nad stropje. In potem se mi to vsaj zame poveže tudi z nekim tem družbeno-spolnim recimo vidikom, neka ta figura, neke velike mate. Ampak takšna figura hitro lahko zdrsne neko puhljico, ali jaz ne vem, ne, nekaj kar ni upraličeno, recimo, ampak pri je tako kompleksna ta poezija, tako je razigrana, tako je tudi uh, polna, recimo, tudi izročila, recimo bi rekla, modernega veka i veliko dvoma note, recimo, je veliko prepraševanja, i veliko zastavljanja uprašanja in tako naprej, da prav to ne grozi, ne? da bi se na to obesila in zdaj najbi to nekako njeno poezijo vodilo naprej, da ne vidi recimo nekih pasti eh, takšne drže. Tako v tem smislu je zelo kompleksna, da res posega od singularnega do absolutno nekih eh, primarnih eh, mitoloških recimo vsebine, nekih težko za zato so mitološke recimo neke narave. Od, recimo, vsadanjega do uh, zgodovinskega, kjer zajame, recimo, uh, ne samo naš čas, ampak v bistvu zgodovino kot problem, ne, kako jo, in če se človek ukvarja tudi, recimo, s filozofijo, s premišljevanjem, v bistvu najde ogromno tudi uh, uh, podlage, gradina za svojo misljenost, za razvijanje misljenosti in potem se mi to povezuje, recimo, z enimi razpravami, ki sem jih brala, kako se vedno bolj v filozofijo usilujejo metafore, usilujejo simboli, tako je egzaktna govorica nesprejemljiva več, ne? linearna govorica nekih natančnih pojmovnih opredeljenj, v bistvu neuporabna več za, za nekatere težave našega časa v filozofiji, v znanosti, v In obratno, v bistvu, če imaš močno simboliko, vedno daš tudi misli svojem vdravcu. Res je, težko je govoriti, jaz vako uh, se malo bolj poglavljam, ker se s tem opusom še dosti dolgo ukvarjam. In recimo uh, temu, kar sem tu prebrala, je predhajala ena interpretacija, ki je bila tudi na radiju uh, in ki bo tudi objavljena zdaj. Uh, in sem recimo rekla stvari, ki jih tu nisem uh, ponavljala. Ne? Ampak to vse strinjam, uh, kot je rekel Uannis, ne moreš kar tako uh, ne, pred, uh, iti čez, pa nekaj tukaj zdaj uh, zahteva investicija ta obradi. Ja, ta ja, verska mi je že pred mano. Je, eno uro je, je zelo, je zelo utisno, pač moja uh, Ja, resimo, tudi na tem primeru lahko pokažemo, ne, tudi na ravni postopka, v bistvu, uh, kje, kje se naredi razlika, ne. Le, imamo, ti si jo pač v bistvu to, to neko, Um, razprašanje pojma, recimo, to neko, če pojem v, recimo, v nekem drugim diskurzu je se tu prizadeva za potojitev te egzaktnosti. In v bistvu to je tipičen šalnovno postopek, da navaja neke besede in da status pojma ne? in v bistvu s tem sam pojem uh, potoji, ampak ka, kaj je teda razlika? Razlika je načina, katera je 1 100 meter naredila. Kljub temu, da se, mogoče, da se da izlušiti temeljne šalamovne postopke, mislim, da je to Komel v da, da mu je dobro uspelo, ne? se v bistvu ne da izlušiti te inovacije, ki jo proizvajajo ti postopki. Mislim, da se v bistvu, dve, dva, lahko bi govorilo o dveh tipih razlik, o tem, kar, kot sem rekel, umetal v in o tem, kar je prisotno že v teh samih uh, postopkih, kaj je produkcija jezikovne razlike, ne? produkcija jezikovne inovacije. Ne? Če nekomu to uspe na ta način inkorporirati, bo vedno prehajal inovacijo v jeziku. Tako da, ja, ta zbirka je tudi, uh, če še poudarim na ta način, tudi jezikovno izjemno inovativno. Da, pomeni to. Vse je na tist verč, pa ga malo zasukne pod uh, neve Ljubčke, ki je rekla, uprostite, Ljubčki, Ljubčki, Ljubčki, in bi to povrala reči uživo, da sem Ljubčki, Ljubčki, Ljubčki. No, uh, to bi povedala, to je bilo pač uh, vsovno napljučje, da se mi ta uh, posvetila Tomašu Šalenu na to, kar je prišel, uh, kako se še reče, ta Lektorsko je prišlo uh, do mene ravno takrat, ki uh, je domaj bil na smrtni postri in uh, še mi je zdaj vredno nekajde na to, da je pač klina stala pa, v založbi sedem leta, ko pred nje šla, uh, da pač se odzovem na ta trenutek in se ga tudi vprašava, če lahko domargem. Nisem, kot da to nekaj odkratko, da se je nekak važno tem, ki je rekla, ne. E, jaz sem Tomaža prvič srečala ne pokrom, mislim, poezijo, šalim mnoho, ne z pokrom, ampak z druidi. In mogoče je to tudi neki pomen, ne. Zato, ker druidi e, so drug polje nebove poezije in je bolj razpršen in e, dost bolj, kot bi rekla, podzavestno div mizičan, medtem katolijski je pa bolj rovnotežen. In seveda takrat, ko sem vse kot študentka literarne mede s je še veljavno dešal imen da je nek diverzant v ki neče bombe na slovensko tradicionalno poezijo. In Jaz sem se nekako uh, potegnila za njega in ugotovila, da ni v njem pravzaprav načtarska in da, da tudi ni rejist in da je vsa ta fluidnost in ta hermetičnost tudi posledica tega, ki je imel z uh, zelo deklarativnimi izjavami v svoji poeziji pač uh, zelo slabe politične izkušnje, kar ga je stali tudi, uh, en teden zapora in enostavno ni hotel več, več si tega ne Ta izjava, ne, o mešanju, da so vse vrti, ne, je pa seveda zelo stara in to je bil intervju z Hofmanom, ki ga je Tomaž dal iz Amerike, ko je prvič bil v Ameriki, predvsej, Precej Vitalen in uh, Hoffman je bil malo žaljen, ker ta intervju je bil, je pravzaprav, enkrat in intervju, kaj ga lahko in pesnik da nekomu. Uh, tudi še bo recimo v tem, da, ko bo enkrat imela slovenska poezija, približno tak standard, kot kar imajo Alpina Dževli, da potem lahko poč nekaj računamo, da se bo lahko kaj izvodil pa še druge take uh, atraktivne izjave, uh, no in uh, seveda vede zato, ker ko sem jaz to video vzela v vrata, sem bila vesela zato, ker je na to konfirmacija tega, ko sem prej počela, pa so vsi tako kritiško govorili, da se to ne smene. In zdaj sem jaz samo preverila, kaj si smela s tem, ki mi je ta knjiga prišla v roko in takrat sem lahko tudi je tako, da bi na pisto in sem lahko uh, zledela, ne. In Seveda, težave so se še zmeraj nadaljevale in da je bil moj ki je bil pač to, da je lahko uh, oziroma ne, da je lahko, ampak da je nekak uh, me v tih mojih pacijh, nikakor nisem mogla prodreti v slovensko literaturo, dolažem, ne, vse je, jaz ne bi vkljubala, ampak človkrat je malo tudi zbranjen, če mora, recimo, na nek izid, čakrat 15 let, iskeri, tako prvič knjigo, zdaj, ko pa vsi vide, da vsi drugi lahko to tiskajo, ne. Tako da, moram reči, da on je, Približno tako, kot mi pišemo, kot smo ti, jaz prišem, tudi pišem. In tukaj je bila pač ta vrstni Seveda na začetku ni, ni bilo nikogar, ki bi opazil, ta da in to, uh, in to, mojo to, in to, in to, in to, in to, In bi pa lahko tudi takoj rekla, ne, da je moja vertikala dost močnejša in da je pretomažil dost več horizontalje. To je recimo en tak, takojšen, uh, takojšen znak, ki se da to opaziti. Uh, stvari pa, nekaj ne rečem. Uh, Reč človek je lahko miselka enkrat, uh, Kaj enkrat sliš, da nekdo res in jaz moram reči, da je bila Stanka seveda, to ni nič na vga svojih literaturi, tudi v mogu mogo dobiti da je prvič rekel, da je to poezija, drugi so vsi neki, ki se uh, muzali in tako naprej. In tudi Stanka, ki je prišla proti slovačke menje, resnično odlekel, ki je ona napisala svojo prvo interpretacijo in uh, se reka naprosim. Po se le da, Pol le lahko še malo vrjamem vase, se ne čisto v ampak za pesnika je važno, če ima uh, dobrega bravca. In mislim, da je za pesnika tudi važno da izda knjigo, ker ne moreš ti nič kaj dosti sebe vrdi, če pišejo za predale. Uh, Všečne, zelo zelo, zelo dobro, se mi sti ta pripomgo vete, kar jim mora za tali. To je mi toč praktikulirano, tako še ena razlika, ki sem jaz opravljal. Sam to. Ta je, mislim, da je, je mogoče smo jo vsi imeli v mislih, ampak ta je zelo uh, ključna. Mm. No, se je tam, kjer, kjer imam jaz pesmi, ki se pač kot kritika nanašajo, našalamo na v naraciju, jaz, ki se je najbolj tak, ne? In uh, ko, je, ko je jaz si šel pri Apokalipsi in se gre spostarjal tomažni, in je Tomaž je, je to pravra in rekel, v redu dala so par klofut in zmagala. Uh, pač za ene straniki, ki je on precej laksno počel, tudi v literaturi, uh, sem se jaz tam uprvala in sem rekel, ne, tako da gre, ne, tudi tukaj so neke take pesmi, ampak, uh, Zelo dobro vse to pokreni, ker v osledci našli in da sem rezi zadovoljna beseda sem, prav beseda sem, da, da se to vidi. Jaz bi še, se navezala na Ivanovo traditev, da je to za njega najboljša zbirka. Jaz v bistvu vse malo pomih, ne? ker če kraj prej je šel vrt, ampak je to v bistvu zadnji pesniški rokopis Mete Kušar in ta interpretacija, ki se mi se na naša, prav na to zbirko. In v bistvu, težko bi se odločila, ampak po eni strani bi lahko rekla, da je vrt še bolj zaoprožen nekako. Celo se mi zdi, da sem to tudi zapisala, da je to neka predčasna nasrečo pesniška oporoka Mete Kušar ki je šla skozi neko zgodbo, tudi kot eno ramljivo, mislim, bitje uh, in v bistvu mora to je sprožilo uh, na nek način še, v bistvu, takšne globine v tej njeni pisavi, uh, da, da, da bi v bistvu samo, samo opozorila, če bi še ne poznate, da oposežete tudi po tej zbirke tom, da. in boste nagrajeni <tus> ste Če pravim te moram v oh. pravostarčka. Vrt je nastal še preden, so bile jaz na robu, kajti takrat smo pri na robu, tako nekako vsi. In to še nisem raziskala, zakaj je ta, mislim, ta majo rek tako vseko. In vsi tisti, ki smo bili nekako šalavno nam povezani, smo jo fasali in to vorenk. Eni smo uspeli iti ven, eni pa niso uspeli iti ven. In ta zadnja odzvem del je zapravo Fabio Haftner, ne? kot prava jaz, ne dobro. Ja. A pa kot si priklica? Pa, ne, izdelo, izdelo se mi je, da sem ta vrt napisala za to, da se bom lahko zdravila, potem da sem jim bo to zgodil. To je pa jaz, to sem počutila, kot eno zalogo. Morda, ker bo sletce tudi publiki, mogoče zelo skakšne s kakšni vprašanjev, komentarjev? <gledaj> ja. um, jaz bi prosim po eno opasko na kritiško debat o bolj, kot na sami pesmiško zbir, ko sem zato Stanki, za podrobno analizo in interpretacijo in zbirke. je ono pa ne bi spod, kaj zavzprstvo, onda recimo Mojniz si svoje premišljavanje tam, ki jo jaz zapravo začel. Kaj pa je? Um, tukaj presežno kaj je meta v tej zberi, se, se vsi strinja v prišnjo zahtorico, da je tudi tudi ta relasja še vrlo zelo pomembna. Ampak um, potem, pa, da se reče, to pa je preveč kompleksno za raziskovat, se mi zdi no, je de, preveč od depreza privoljnost. No, no, se mi zdi semčno <laughs> problematično, pa ni na literarno kritičko nivoju, reduktivno, da se zaključi analiza ženske avtorice samo z njeno relacijo do moškega pejznika. Mislim, da je Potem, spolo mi... Meni ja, se zdi reduktivno, da si upela v spoh vprašanje spola v tem kontekstu. Ker je v bistvu lahko bi rekel, da je to nek ad, a veš, da je to neka logična napaka, love fallacy. Na ta način si v bistvu odprl, problematiziral nekaj, kaj si sicer pomojam, pač po mojem pač popolnoma legitimno Z opeljavo nečesa, kar je pač uh, občutljiva točka kritiškega polja. Um, in uh, mislim, da je treba ločiti eno od drugega. Tudi, če bi bila mesta, moški, na žensko, bi verjetno isto naredila. Um, se pa strinjam deloma s prvim delom, um, bi pa v svoj zagovor povedal, da se mi včasih zdi um, izjemno pomembno spokoj vprašati pogoje možnosti za neko debateljega pisanja in če to vsega izven okvirja standardnega kritiškega dela, sem tukaj bolj vesel, ker izven teh okvirov neprestano tudi uh, bežim, uh, vse pa strinjam, da moram dopolniti svoje naloge in uh, bom to upam na naredu v kakšni drugi obrikino. Zdaj, da je v bistvu toliko za razmislit in tudi uh, eksplicirat na nek način, uh, uh, da je morda to priložnost za nek simpozij. Ne vem, ne? Ameta je drži kakšen simpozi <laughs> se še, ste... uh, in ne vem, zakaj, uh, uh, zakaj se morajo autorice, recimo zdaj mislim, na Bredo smolikar in tako, res postara, da pridejo do svojega simpozija, In zdaj to ne govorim, ker je meni ta poezija všeč ali jaz ne vem, uh, ampak ker je to bogatstvo in morda je to izziv. Je to izziv za recimo neko literarno znanstveno sredino v Sloveniji, ki tu je in deluje, da bi se recimo s to tematiko, ker je tako kompleksna, ker ima toliko vidikov, uh, ukvarjali res v enem prostoru, ki si ga zasluži ne, ta problematika. Druga zadeva, uh, meni se vješ ne zdi ta opaska popolnoma brez veze. ne vedem, je, ali sem dobro čisto razumela, ne? Uh, ampak uh, to sem opazala, opažala ko sem prebirala tudi druge, starejše, mislim, pesnice, ki jih ni več mjernami, nami, ja stašali, ali, ja čem svetlama, decimo, ali čem znam o svetlama, teh starejših, ali če grem še potem naprej. U bistvu, dosti krat uh, je bila njihova pisava razumljena kot odsev, neke uveljavljene moške pisave. Če ni bilo tega, da realno v literarnem življenju je nek moški vlogi, urednik ali kaj, pripomogel v bistvu tej autorice, da je prišla niko ali uspredljala ali pozornost, potem je dosti bilo tudi to, ne, da so v bistvu poskušali izpeljati vrednost njene pisave, ali ne vrednost, je bilo odvisno od samega kritika ali kritičarke, od recimo nekih moških kolegov, recimo, ali pre, predhodnikov te pisali. Če prav bi tudi, tudi pri, seveda, mnogih moških autorih lahko označili ne, v kakšnem, recimo, jaz ne vem, pokrožju, recimo, oblikujejo svojo poetiko, kdo je ustopal, recimo, v njihovo zavest in podzavest in svojo pisalo, pri ženskah Je to bilo dosti krati uporabljeno kot način diskreditacije, pisao. Tako da, če, če ste to mislili, v bistvu potem se strinjali. Ja, m, lahko se, v bistvu ja, vsekakor bi moral biti bolj pozor na to, no, na tak kontekst. No, jaz bi poseedno rekla nekaj, kar bi bilo um, všeč, nisem sploh pomisla na to, ko je govoril. Zakaj ne? Zato, ker Se spomnim, da so mnoge moje kolegice porile o tem, da pač niso dele nobenega vzora v pesnicah. In jaz moram reči, da ko sem se ješala, moram se nisem kot z moškim pesnikom. In zato, sem tudi, zato je tudi tukaj notri tist uh, verzi, je pač enos tist, ki je ne glede na spolju kvalifikator za to, da pesni. zaradi tega, jaz v se bistvu nisem upoštev v tega konteksta, ker šalna unove nisem nikoli bral kot. Nekaj, kar bi bila moška poezija. Ja, in spod... ja. In jaz, jaz tuk sem to ja. Ker ni bila tukaj, sem se razgol v Ja, tako, tako, mislim. On je, on je pet, pesniški trans. Ja, Potem pa jaz uh, šaljamo nam kot pesniškim transem uh, in Petri Kušar. Uh, Zagljučujemo to debato, pet minut pauze, Nadaljujemo še z zadnjo zbirko. Jaka, prosim za bilniški intervencijo, bravo bo še s tijem ljubo vtisom, Anja Karimek. da bi preživeli toletje. kakšne dni ni težko reči, da je hiter oblik krbi. Skozi živo meso, vse, kar je rekel. Rečem ker je poželenje polno neskončnih razdalj. So trenutki, ko je delo tako nominno kot besede. So dnevi, ko sem ne nekdo v dobri koži. Mislim, da sem videla neskončnost. To je moja dečica, sem rekla in se vrnila k tebi. Hočeš želiš sneg, dala da ti bom sneg. In zjutraj lahko poslušam glasbo in jo slažem. Moram jih do dna zapleta. A razumeš? Pišem pesmi o tem, jaz plešem. In užitka se je težko spomni. Ali same noči, ko sta se prvič ljubila, se spomin zvest. Luna je bila vodena in bleda. In vožne za v mesto je razdalja od samosti do pogrešanja. Ali do povezanosti, ali do česa drugega. Vse, kar moram storiti, je, da enkrat sežem na vzdor in se dotaknem tvojega lica in dok pad z izraja se bo začel. Seks je mir, ker je tako specifičen, Ti mi prinesi kavo in jam si bom kljubo, nekaj za spakolek, z, o, opazne ritme, ki me preplavljajo odpiranja in zapiranje, sveco, znotraj mene in delam. Proces deluje njiha in se pospešuje, tedni, meseci, leta in nekega dne ženska reče moškemu, Vzbudila se se žalost, ker ne moreš ozdraviti moje samote. Čeprav te imam rada. Živim iz navade in to ne bolim. Začnem sprejmat odločitve, da tvegam, da se nikoli ne obijem. Preštejem vse, kar imam in vse, kar sem pustila odit. Dolga trava na pobočju sem in otvor svetlobe. Vez dan sem bila v telesu. To je strah in zloge in začetki lepote. Ni ogen to, po čemer Je mirna ura ko gleda polovica lune, ostaja na temni črti tribov. In me je do To je skoraj pesem. Od me v pesmi. To jutro sem razmišljala o jutru 2 julija nazaj. A za še predtanto tvoje oku Daj s svojim strahovom obliko To je moje življenje. Čas za v pesnik iz zginjajočega trenutka. Ni drugega sveta. Govorim ti, da je bolečina oblika in se skoraj prepričam. Pustim mrahlo vred, dodam vino in kuham pol ure. Obdam se s prijatelji, stisnem na toplem mestu. V mojih sanjah smo vsi rešeni, to ti lahko dam. Otroka, zgodbe, pesmi. Slabotna prepreka so mojim strahovom. Je vsaka stvar, ki se slučajno dotakne druge. Ljubimci, podobe odrešnikov, knjige. Vse stvari, ki sijejo od nekne brezbližnosti čoveške uporade. To je, da se so skuštreni, moji oči so zabuhle. Žarenje, ki se je nosila v trebuhu, kot glasbo, je hitro oslabelo. In prisilila sem se, da sem te pogledala. In neverjetno modro nebo je preskakovalo do shoda na zahod. Ni čez modro nebo, nečisto, na koncu. Najlepša hvala, Javka. A na poprednik se je žal pravičila, da je jedin znamek je reženo dopustu to kritičko debato nadelevali brez njih. Njeno pesničko zbiljko pod vtisom je za preangar iz Anisja Anjuvič, tako da ga za pracijo. No, Zbiljka pod vtisom, kot sugerira pač naslov slov, je sastavljena iz, iz pesenskih drobsev, recimo iz verzov, citatov, motivnih drobsev, številnih pač pesnikov, pe, pesnic in pesnikev, ki so Ani Pepernik Ljubi, na začetku knjige te pesnice te, te, in pesnik je nabaja, njeni so na eni strani tako klasiki, kot so O'Hara, Ashbelli, Ristovič, kot so pač, njeni sodomiki in pesniški prijatelji, ne, čučnik, šalom, pocijadlo, škarjanec in tako naprej. Um, ta, ta poezija, ki je sestavljena iz teh številnih uh, nared, na v bistvu številnih naved moških avtori, moških Recimo, pa pesmi, ki, ki govorijo o moškem spolu, pri, pri Ani Pejdini je, je ta spol, so pesmi iz Rekevojna prve osebje, ni je ženskega spola. Ampak, zagotovo, mislim, kljub temu dejstvu, po mojem, moramo govoriti o nekih empirični avtorici, ki bi bila tleen otrok. Predvsem zato, ker, ker je produkcija glasu tega pisanskega glasu. Pri tem je zelo specifično. Mi mm. smo čez zbirke eh, podoben vtis, eh, recimo, kot prebrali Eliotovih velikih del, eh, recimo kvartetov ali pa puste države. Sluhaj je prisoten nek glas, a pa polifonija, polifonija eh, glasov, v bistvu, ki sami oblikujejo nov specifičen glas. Ne? Ta glas vznika se pravi na nekem sekundarnem nivoju, kot, kot učinek, recimo, postopkov sestavljanja pesmi in je izrazito močan. Na drugi strani je v tem množici glasov razpuščeno braz. In gleda se pojavi ta nek ne odčutek, ki ga je zaznal, recimo, že, že Bentham, kaj je planiral panoptiko. Ne, kako, prestrašiti, recimo, zapornike z glasom brez slike. Jaz imamo osebno še vedno, recimo, tesnogo pred telefoni, ki v tem, da je že 20 let uporabljeno. Uh, mislim, da je uh, ta moment uh, izjemno prisoten v tej zbirki in da je dela je izrazito zanimiva. Um, tokom, pač, naših razprav na Prangerju je bilo večkrat izpostavljeno vprašanje maskiranja. Mislim, da se v bistvu ravno ta izjemno prisotnost glasu in obenem uh, razpuščanje obrazov dosega, da, da prihaja v zbirki do tega, da maske padajo v čas, ne? Za masko se ne pojavi uh, nek obraz, a pa za drugo masko se ne pojavi obraz. A pa, recimo, če primerem v storisan, ko <laughs> Na se pač na koncu odkriva zločince in mu eno masko, pa drugo, pa tretje, pa vse vedno se vse pokaže, prikaže, recimo, tudi, če to po deseti plasti, a pa ne, ne. peti plasti se pokaže obraz. Mislim, da tega tle ni. Ne. In zato se mi zdi, da je ta pisniška polifonija na svoj način izjemno specifična. Ne. Da ta, da ta knjiga si po mojem, zaradi tega učinka, ki ga dosega, zasluži širšo obravnavo, zasluži si obravnavo, v bistvu literarne teorije, ne? Ker, ker je odličen primer za debato o teh problemih, ki sem jih tle odpiral, o problemih so avtorstva, obraza in tako naprej. No, zanimivo je še druga stvar, da so vsi ti verzi v pleki, v neke pesmi, ki se odvijajo in komentirajo in opisujejo neko zelo vsakdanje vsak življenje. Neko življenje v bistvu za, zadnjega človeka, ki, ki živi ne vem, v Ljubljanskem blok stanovanju gre na dopust in ki se mu nikoli nič ne, ne dogaja. Ampak v tem primeru se mi zdi, da je to izjemno prednost virkem, ker to praznino vsakdanjega življenja lahko potem toliko bolj uh, naselijo, recimo ti glasovi, ki se zbirajo v en glas. Obenjem je pa tle prisotna uh, nek, neka nek mistični otenek, ki jaz v bistvu vidim v tem, če se spet navežem, na razmerje obraz glas. Ne. K, kjer, um, pa tudi napojem maske, ki sem govedal. V bistvu tudi nek, pred bravcem, kaj te pesmi, je vedno neka tančica. Ne. Vedno neka taka lahna, neka uh, plapolajoča tančica, ki vzbuja občutek skrivnostnosti, ki se spet približuje te snogi, uh, prisotnosti zgolj glasu, ki sem jo menil. Ne. Ampak, uh, ja, kaj je ta sama tančica? Iz česa je skana. Mislim, da je skana iz, iz tega pesniškega jezika. Ne vse te polifoniji, vse te naključnosti, ki se sestavljajo v nek pesniški prekaz vsak dana, zelo lepo stopajo značilnosti pesniškega jezika kot takega, ne? ki je v bistvu bistveno otemljen na neki kontingenti, ne? na tistemu, kar upaja iz strukture recimo, jezika, kot sobotavljali strukture v bistine. In v tem Neprestanem obnavljanju cikla vsakdanjega življenja, neprestanem obnavljanju krožnega plesu vseh teh glasov, ki se stavljajo en glas, um, prihaja, prihaja spet uh, do, do, do tega ponav dobrega ponavljanja, ki sem jaz, mislim, da zdaj že ena parkrat izpostavljal uh, ob poeziji. Ne. Na prvi pogled bi se zdelo, da, da gre za neko inertno zadevo, ki parazitira na teorijah postmodernizma in tako naprej. In lahko bi rekli, da je postmodernizem v bistvu neka filozofija politična, ki se danes kaže za, za neproduktivno, za nekaj, kar nas ne more prebiti politično, kar nas ne more pripeljati do, do političnih rešitev. Ampak jaz mislim, da je v bistvu ta zbirka zelo da ni, razni tih formalnih vidikov, ki so pazni na prvo žogo, da je pač njen duh izrazito antiposmoda da je njen bog v tem pogledu po eni strani inovativen in po drugi strani um, hm, pogled, ki ne združuje mnoštva v neko, recimo, v neko pomedljivo sliko, ampak ki povzroča nekaj vrste brbotanje tega mnoštva in to pač na terenu, kjer kje se zdi, da je že vse pomirenje, to je točno na tem terenu recimo vsakdanjega življenja. Uh, ja, to, to bi bil moje, moje spostanje. Uh, tebi recimo vesikli oziroma pod, pod vplivom, katerih najdi ta zbirka bila napisana, so na tako drugačen način v veliki meri v poeziji Anne Popelnik tako ali tako prisotne, ne. Mm -hmm. uh, o kakšnem, mislim, zakaj je ta zvirka? Neko, namrečno sem jo govorila zano o njej, ona je, on je rekla, da njeno je to najbolj njena zvirka do zdaj. Mm -hmm. uh, a ti še vedno zaznavaš znavaš skozi recimo te citatne, pasuse so se neki, kar je svojskega, kar je, kar... Izjemno svojski je, pač ta glas. Ki govori ta glas, ki se vsečas skriva za trčico, ustvarja, ki se sam proizvaja, je izjemno izrazit. Ne. Ampak ne bi govoril v bistvu o da je to ani glas. Me se zdi, da je to njena najbolj, lahko bi rekli, njena knjiga. Ravno zato, ker se je v bistvu osvobodila tega svojega empiričnega glasu, kjer je svoj glas prispevala. V množico glasov ne? in ga v bistvu s tem iskristalizirala izvotno množice izrazito iz zelo izrazite ja ampak mislim da to ni glas empirična teorija no okay. pa lahko mislimo na drugem je ja pri sferki anafekening produktiso že na začetku menija na steem množico Avtorjev, ki potem, ko prebiramo knjigo, vidimo pod kakšnim tlom, in tako naprej, bi naj bila pisana. Sama avtorica je, kot je že zelo spretno po prebiranju pod Karibovem, zelo prekrita je, je zaradi njihovega njenega jaza, zato ni videla nekjer otepljivo, otepljivo, pač pa je na posameznih mestih skrajno, razločno pokazana, kot recimo Roka ki piše, te tako imenovane lahko te dolge pesnitve Ona proti koncu, na zadnji strani, potem pove in sam so nekak to tudi potem dojemo, ne, na pesniški način in cele ure ne počnem nič drugega, kot sanjam da pišem pismo. Vsi ti premiki, vsi ti premeti, te mutacije, ki jih ima v navezavi z autri, ki, ki, ki so, danja, so v diva danjo, tudi njen, njenega obraza se ne vidi, ne, ni, je pa glas in to je nek glas uh, samote, neke praznine, ne, ki se potem pojavlja na neštete možne oblike in boč je to neka moderna sodobna družba, ne, ki, je, ki je polna glasov, polna teh pomešanih stvari ne, in tu videm skozi to, Prvzaprav se kaže kot neka uh, hiper uh, pesnica v vzadju in uh, vsi ti posamezni Zelo smehčani verzi tudi mestama. Ne? To, niso, to niso nekaj, recimo, medljama, čisto nekaj drugega. Ne? To je mogoče čisto nasprotje, kar ona piše. Tu so skvari, ki so potem tudi zelo težko mestamo uprijemljive ne? ali pa eh, razložljive. Ni pa recimo v knjigi nekaj take trbnosti, stabilnosti, to je, to je vrščaseno eno lepdenje, drsenje, neupremljiva, neupremljiva jezikovna premikanja, ki so sicer zelo senzibilna, ne, ampak jih ne moreš nikjer uloviti. Tako da je tu res vprašanje, kje ona je, ampak ona je verjetno ravno v tem, zdaj, če temu tako rečemo. Je, jaz sem sicer zelo užival v knjigi, ko sem jo prebiral, ker je pač e, tudi navezava na autorje, ki jih potem uporablja od, ne vem, Ežberija do, do tudi to malo došavno umenje in tako napeljo verjetno, Primoža Čučnika, se so čist konkretne e, aluzije na to. Sicer se na začetku najprej nisem mogel nekako e, Do konca opredelitev knjige, š, kako, bi, kako bi jo vrednotil. Mislim, da ima ravno to, to težo, ali pa da preseže, kar si že na začetku, ko premišljujem, to vprašanje, kje je bilo tisto, kar je pa več kot kakršna koli desniška knjiga. Pravno ravno ta, ta stvar, no, ta, da, se, da se ne da ne kot avtorica, takoj prijetno, pa če je z vsem tem eh, zametano. Mm -hmm. Če pravo pesnica oziroma njena virska junakinja od pesmih večkrat po udari, da je, im bi by rada bila mala. To se jaz tako je na češkega pesnika Jižija Vokra. Stanu se menšim a ešte menšim, až budu nejmenšim na celom svete, nadal da se izubil, izgine, pravža zapravim z ne, sveta. Je njena pesniška govorica, doka je zajetna, v časih celo nebrzdana. Pesnica je izbrala dolg format pesmi. Če pogledamo bolj natančno, na 112 stranih knjige, jih beremo samo 20. Če odštejemo neko zahvalo, neke tehnične, do, tehnično dodane strani, ena njena pesem, ali pesnitev, poprečno šteje kar pet strani. To pomeni mala in najraje neopažena, ali neizpostavljena subjektka si je dala velikega duška. Ana Pepelni se na začetku zbirke zahvalije svojim učiteljem, ali pesniškim sopotnikom, ki jo navdihujejo. Med njimi Urošu Zupanu, Trimože Čučniku, Gregoru Podlogarju. To pomeni meni neka, neka sredina, pokrok ljud literatura in seveda tudi gurujo Toma Žušalanonu in tudi zlatemu Kosovelo, tam se veliko teh zlatih namigov pojavlja. Prite teh šole je pa razviden iz njene pisave in vsaj zame iz nje štrli zastava. Opažanost kot so narativnost, določena ekstenzija izraza, zunanja, tudi nemotivirana ali prelična ključna, to je ta kontingentnost, asociativnost. Recimo v verzih, nekaterim ljudem, ki jih ni tu, bi rada dala toplega slona. In tačnim verziom bi veliko lahko konaštevali. Tudi navigovanje na urbanost, oziroma razmik med urbanim in ruralnim, glej v bistvu vse te ljubljanske realije, ta predmetna figuralika v bistvu izhaja iz tega zaledja, urbanega, ne predstavlja, kaže pota za to poezijo, saj eno in drugo izrazno potenco, preplavlja še tretji, Obena je posebnostno psihološki, izpovedni vidik pesmi. Tega smo se dotaknili prvi dan o te konferšnoj povek, smo govorili, mm -hmm. ali je to lahko del tudi pesmiške strukture ali ne? Jaz mislim, da ja. Bolj zapleteno je v tem kontekstu s pripovednom in tenco, Tisto, kar pri anjini poeziji manjka, jo dela saj zame močnejšo, a je potlačeno zonanjim posnemanjem oblike, Ki pesnični in pesniški naravi čisto ne odgovarja. Interpret na ta način za osnovanje poezije mora več čas iskati ključ, pomenski kot. Počasi začne premišljati tudi o artificialni ali pozornani pesniški struji, ki je kljub širini oziroma ekstenziji zapisa zavirajoča, simbolno razpršena in le težko razumljiva kot integrirana celota. Ne da ne bi bilo globine, vendar je ta zabrisana, zastrbta, celo z neko raz posajenostjo, načina izpeljavljen. Včasih je na delu govor brez literarne estetike, neutemeljen vers kot kratka vestica, včasih previsne poetično, je pa pohojeno z najlašč povizovanim zgibom, ki podaljša tok, a ga ne usmerja. Enostavno, kot da ni pesniškega klica. In zdaj citiram, pravzaprav, je jezik s katerim si ne morem dosti pomagat na svojih oteh, ali, naslednji cita, to je skoraj pesem, od mejoj ali, naslednji cita, glavna stvar je naplest zgodbo, ali, naslednji, toliko besed, dobra reciklaža. Najkrat se mi je porodila prispodoba da se aktivno udeležujem iz tiskanja poezije kod zovne paste iz stube, Nekaj le pride na dan, neutemeljene banalnosti, izven porasta pesmi, celo neka natolcevanja, dolgočasni rutini opisi, spremljanje negotove lirske subjekte, ki niha med sabo in sabo, a večinova brez preseška, preskoka v moč pojezis, kajti pojezis ne pomeni imeti pesem, to v bistvu namigujem na samo pesnico temveč biti pesem, namreč dejanje smisla bivansko ustvarjanje Kako zmačilne so potem šele sintagme kot, beremo, škripanje srca ali borba s besedanjem, ali nebo je meja, ali življenje je del in tako naprej, ki kažejo prej na nalogo biti kot spontane veselje do ustvarjalnosti. Vendar nekje druge preberemo tudi naslednje, citiram svetloba narašča počasi. Citata, Kaj je res tudi v tej poeziji, luč ti vida, postopoma le narašča. Kot prvo, resne od drugih samouklicanj moramo sprejeti verza. Citiram, moje pravo stanje je zagledanost otroka, citata, ki v svoji pravi veri ta funkcionalno delovanje drugih presmiških samooznak in samo samouvrstitev. Kot drugo, s to določitvjo, torej tudi neke ranljivosti, nedozorelosti, predalnosti. povezati pesniški jaz, ki izkazuje neko mugotrpno nezadovoljstvo, a tudi oslabelost zadejanja in obremenjujočo, krati pa rešimno zavezanost njem. V tem kontekstu tudi bolj razumemo včasih za brisan, včasih pa udarjem med resničnim, namreč dejanskim stanjem predsedne dvema, a tudi širšem zunanjem svetu, in izsanjanim, ki ga zastopa, recimo, nebo, želja, spomin in preteklost, nedosegljivo, nepremagljivo. Za subjekt, za subjekt ko deluje kot nevidna zanka na njenem vratu. Morda tudi zato večkrat začutimo, da svoje življenje dojema in živi kot nalogo. Varna, ali nevarna navada, ali inercija tudi prideta do besede, Ključna pa, pa je ugotovitev, da sta povezani s protagonistke kot sebe same. Citiram. Diagnosticirali so mi akutni skreganosti s seboj podobno modnjo in s tem mislim. Pa dobro lahko želim? Ne vem, je rekla. probe, Ali, citiram. Rada bi, da bi bila bila bolj prepričana vase in v to, da je kar vem, tako tudi ko ne vem zakaj. Kaj mi, je, kaj mi je, nič mi je. Konec citata. Ko enkrat Bralec potegne iz vsega tega prepotentnega gradiva spoznanje, da se virska protagonistka pravzaprav izgublja v realnem svetu, ter zateka v pesem kot sanje, obenem kot klic na pomoč, kar težko v grlu bere naprej cele pasuse, ki govorijo o neskladnosti njenih življenj notranjih potreb in vlog, v kateri je bila vržena kot po starosti vendarle odrasla ženska. Recimo, citiram. sama, sama sem na strehi sveta in rešen, da se delajo zvezde in padajo na vas in je muzika, sama, sama. Ali recimo naslednji citat, ko pridem do svoje popolne oblike, se razpršim, vse odpisujem. Ubilte je moj strah, snežni plas se je zrušil. Ali, ja čakam, da se mi koža posuši, in smrt je neskončna in pomirljiva. Moja smrt je moja smrt. Koncitata. Kaj iz tega lahko razberemo? Pesem, morda prekrita bolećina, je postala oblika kako ne biti u svetu. Citiram. To je moje življenje, čas zajed u pesmi, izginjajočega trenutka, ni drugega sveta. Ali, Čeprav je možno da nas tukaj sploh ni. citata. On z velikim O pa je način, kako se vrniti nazaj v zapuščen svet in se zavarovati sama pred sabo kot osebo, ki je nezmožna pričakovane, tudi reflektirane usklajenosti z resničnostjo. Citira, ni ogento počemer hrepenim. U tretje On, tisti večno spremljajoči ti virske subjekte, ki je veččasno z se postopoma izriše kot korektor njenega ravnanja. Subjektka ga ne nehno jemlje v obzir, nagovarja, njemu pravzaprav velikokrat sporoča, v zvezi s njim pomerja svoja dejanja in beleži odrešujoč spomin. A je oben v verzih prisotno neko izpuhtevanje, nesigurnost podnosa, tudi kot zaletavanje v nič, v praznino, celo obup, kar lahko prištejemo na račun deločeni asimetrijih bez tesnega razmerja dve, dveh prestopnikov meje, ali, citiram, ljubincev, podobe od rešenikov knjige, konec citata. Neprestano lovljenje ravno vesja se na koncu le prevesi iz gubo, citiram. Potem se začne nemo oddaljevanje, vsak na svojem koncu celiva svoje rane, koncitata ali, kopiraj, prilepi, strah, dol strah, koncitata. Ali in nekega dne ženska reče moškemu, zbudila sem se žalostna, ker ne moreš pozdraviti moje samote koncitata. Podčrtano in posploše, posplošeno, citiram, forma besorja pod kot tvoj ogromni ujubezni uljube, koncitata. Bratce zbirke pod utisom na koncu čaka osupljivo sporočilo, neka oporoka, pesem zapisana za jas, ti in vi, vi kot slovenski svet, ki je, ironična, samo čisto malo, citiram, Če gorim, prosim, da ustanovite slovenski fond za vzgojo mojih otrok. So vedno bolj dela znamenja, da bo bela svetloba raztrgala tri ljudi. Srečna sem, da se bo vse to zgodilo na naši zemlji, da bo na naša zemljo snežila kot sončni prah, a ne bom se več mogla dolgo boriti, z rožo, ki mi raste v srcu." Koncitata. Mislim, da se je vsaj pri meni, ta razmejitev vjetavanjem, ker sem dolgo iskala dostop do te poezije in nahajanjem dogodila prvič s Sezonski svetnik, tam mi je še po 50. strani, ki je za spremembo zapisana iz razno integrirani obliki. Veliko pesmiških resnici vnesenih noter. Pesem predstavlja neke vrste rekapitulacijo in tudi kapitulacijo, v smislu nekih napravnih, na, privzetih za misli, v pisanju, na drugi strani pogumen odmik od pričakovanj, ki jih je protagonistka nalagala tako naseh od svoje okolje. Je pa zanimilo, da tisti, ki na koncu odgovarja za nesrečno srečne ljudje in srečne male, ki si ne upa izpeljati ne prizemlitve, ne ikarjevega poleta, so velike ženske, kako drugače bi nam reč prebrali verze, citiram, in kako vas sovraži lepe in elegantne ženske, in vse na svetu dobiva to kretensko obliko, ki ste si jo izmislili ve, ve ljubezni da bi zatrle božanski ros. Koncitata. Skupaj s pesnicom torej na koncu pospravljamo na abstraktnem prezimenskem ženskem polu kjer sta transparentnost, nezadovoljstvo oziroma navadno obračunavanje vedno laže dosegljivi, kot pri ali svojem drugem. Pravzaprav sta v tej poeziji ves čas na oči potisnjeni obliki nemega očitka, da je komu neke figuri matere, kot obličje neizpolnjene biti oziroma ne biti. Od začetka do konca me namreč v njej spremlja prevelika pesnična simbioza, preslikava in povezanost s pesniške projekcije same, tudi naslov zbirke je pod utisom in premalno odločilnih ločitvenih dejanj samega pesniškega jaza v smislu svoje autonomno odmaknjene posamečnosti in se tako kot bravka utapljam na valu iskanja posameznice, ki bi s pesmijo zagovarjala, pravzaprav tudi živela, samoumednost svobodne izbire, kar je prva in zadnja značilnost odrasnosti vase. Mislim, da ta poezija in ta pesnica ne vesta popolnoma popolnome zanesljivo, kaj pravzaprav nudite svojim in bracem. Pa bi še dodala, da mi je bilo zanimivo poslušati, recimo, kar sta videla, že izpostavila pri tej izbirki. In v bistvu je tudi to vprašanje nekega postmodernističnega izročila. Recimo se spomnim na vers izrazito tako postmodernističnega, Pesnika iz slovaške Ivana Štrpke, ki govori o nebo, ne? da v bistvu nebo je samo ne nehno odstiranje, ne? v bistvu odstreš pa je naslednje nebo, odstreš to mi je spotnilo, ko si ti omenil tiste maske, ampak recimo, morda človek le preži k temu, da bi nekako zamejil svojo egzistenco na tem svetu In, med tistim, kar je Ana morda sprejela, in to so vsi ti glasovi, na ozadju katerih tudi ona sama odmeva, in tisto težnjo, ki je po moje utemeljena pri, pri vsakem posamezniku, v bistvu je prostor za tisto njeno zabrisano bolečino, ki se jo poskušala nekako nakazati. Um, um, probala bi neko, če sem zelo njena tančna, Uh, sem nekako razumela, da se vama zdi, da ta poezija funkcionira, vedno se je mogoče stanki zdi, da ta poezija ne funkcionira tako zelo dobro. Uh, pa bi vas probala soočiti pravzaprav, ker imate relativno različna mnenja. Ja, mislim, da se je izkazala pri stanki, na stankinima tačnim branjem, da v bistvu uh, obstaja neko tako svetovno nazovsko, recimo nasprotje med najinim dojevanjem stvari, ki jih oba opažava, ampak jih različno vrednotiva. Spet se je pojavila ta, ta neka, kako bi rekel, mislim, Stanka to artikulira, pa sem s svojim filozofskem ozadju slišnjim kot iskanje identitete. No? Ta potreba po identiteti, to brskanje za identiteto, ki pa vendarle mora nekje biti in ki vendarle nekaj izraža, daje neke znake pelejo neko globino, ne. Jaz In sem izrazito naklonjen površini. Uh, več bistvu tudi uh, relativizaciji, ne, ne, osebnih občutkov, ne so v poeziji recimo osebni občutki in uh, popolnoma nerelevantno zadeva. V bistvu v jeziku iščem to, da se ti občut, ki, recimo, nekako razblinja, To je to zanimivo, ker smo včeraj govorili o medvedovi poeziji, ni nekomej, da je neko izhodišče čustva. Tudi pri meni je, recimo od druge zbirke naprej, iz treta izklaja, je, je, seveda, neko neko čustvo je izhodišče um, pisanja, ampak uh, grem tukaj intenzivno potem v jezik, da, da, da se izkaže za irelevantno in zadobi nek svoj čisto specifičen jezikovni značaj, v katerem se jaz sodelimo samega sebe. In to mi predstavlja uh, veličasni moment poezije, misliščen to poeziji. in Mislim, da me ravno zato uh, preprečljiva, uh, oziroma mi je všeč, mi je ena najbolj všečnih obisk v zadnjih letih slovenskih pesniških zbirk tale, no. in, in Zdaj, jaz, Ni, ni ne vidim eh, lahko se soočimo ja seveda za zelo spoštujem to kako ona obravnava ta close reading ampak eh, predlagam peč, da, da ohranimo to neko dobro distanco ki se mi zdi produktivna ki je že tri dni produktivna v tem ki se počiškaže na, na enih istih razpokah. Se Ja, če bi še sam dodal, jaz sem pri granju pesniških zbir, vedno, zelo pozitivno napelja Hkrati bi pa s tamki vseemem pokolno pri trdiju, nekaj sem tudi sam na te zdravili zelo pozorni. Kot že iz mojih pričevanov zbir, takim govorjen izhaja se, se zelo, fizično z njimi so oči, ne? Skot, z zgodeljecno, jaz kot snov, kot bitje, pa poezija na drugi strani. In ti elementi, ki je zdaj ta trdna stabilnost zbirke? Pri Ani si jo ti iskala, ne, in recimo, oziroma v pesmi, ne, in potem citirala, moje stanje je zagledanost otroka. Ta otrok in igrivost je značilnost tudi koizije. Ne? To ima meta, ima tudi Andrej, medved, ta razposejenost. Neva, lučka zver, spod lučki, to, to je tisto, kar je... Ampak, kar pa, pa vidim je, da je problem v tej knjigi, ne? ker tudi gre pa za neko, neko, neko čisto drugačno stanje, ne? ki je mogoče V vemem, da je kot nekakšna infantilnost, no ne, zdaj se mogoče trgajo rok, ne. Ne, ne, to je za srečo. To je uh, ena situacija, ne, ki je uh, ki je mogoče ključna zdelki, ki pa potem uh, generira tudi vse to uh, recimo te neštete mutacije, ne, ki so prinešene kot tudi si uh, od drugih iz svetov pesnikov, ne vse, od, jaz sem najprej Ježber, je umenja, ker, ker je tudi na autoportret nek, in potem vse teh elementov slovenske poezije, pa res, da tu čisto na koncu je pa spravo zelo pretresljiva, ker je knjiga, ki jo držiš v rokah, je o umiranju, ne. Jaz poezijo vedel, ko jo kot življenje, seveda lahko je pa tudi o umiranju, ne. Mogoče je to tudi nek problem, ki ga eh, lahko Mhm. Recimo, da se rejmo. Samo Stavko? Jaz bi bordo malo popravila. Uh, uh, nisem nekako na začetku sem uvedla. Uh, pri te knjigi sem najteže iskala dostop do te uh, poezije, ampak tudi sama knjiga mi nič naredila lažji, ta moj namen. Ne? V bistvu. uh, ta, dost, ta vstop je otežena nek način. In tudi zato, ker so v tej knjigi različna protislovja, ne? In zdaj, jaz, recimo, obožujem eksperimentalno poezijo, ne? In, recimo, če bi vzeli neko več glasi odstiranje horizontov in tako naprej, zdaj, v nekem načinu, neke pesmiške ali, ne vem, besedilne kolaž, nekega kolaža ali, v bistvu, jaz bom uživala. Samo v sem rekla, da uh, ta poezija poskuša biti tudi ta confisional poetry, v bistvu, da ona res poskusi tudi nekako zajeti vzorec svojega življenja ne? in ga posredovati temu pravcu. Tako da tu je v bistvu ena taka, bi rekla, neka, ne vem, morda močna beseda, schizma, ne vem, nekaj noter, ne? kar te v bistvu moti, pa iščeš, pa ko se ti zdi, da ja, ona naenkrat tisto, kar mirno takoj zabriše. Ja, ja. Tudi tistem, kar je upomenjeno v tej poeziji, je veliko protislovij. Ne? In recimo ta infantilnost ne v smislu zdaj neke vrednostne ocene, ampak kot v bistvu približevanja ne, k poetičnemu recimo, To je dobro, jaz mislim, da sem to uh, poskusila s to banalnostjo, ampak čeprav je to malo nek razpom recimo tej oznaki, ampak v bistvu veliko tega, če mu drugi ne bi namenil uh, pozornosti recimo, ki mimo Tako. in potem v bistvu ta pesem uh, dobiva eno preveliko ekstenzijo recimo. Je, so en pasusi, ki nič ne rečejo v bistvu, ja. so, samo, samo vrtiljak se vrti, potem najkrat pride pasus in ko že najdeš ta ključ v bistvu, ki je, Ne, ta ta smogu v grlu in je močan in te v bistvu uh, nagovori. Tako da v tem smislu ne bi rekla, da dajem da negativni predznak, ampak v tem smislu, da, da so tu te težave in je otežen dostop do te poizve. Samo da, vprašanje, a bi videli bi rešitev o tem, da bi pesmi bolj razdelala, se pravi, da je tudi problematika te dolge forme, ki potem zladecane dolžine in novotelosti na tijelu zgubi več Jaz sem veliko stvari preskošila zdaj in tudi to tam omenjam, da se mi zdi, da je ona mal preveč podvržena tem svojim, ne vem ali rečem ali, ali kako ti pišejo na tak način, ampak morda je to za njih organska oblika, ampak se mi zdi, da za njo ni čisto organska oblika, ne? Uh, ampak zdaj to, to ni stvar neke inštrukcije, mi ne moremo deliti inštrukcije, ona ne more sprejeti uh, naše inštrukcije. To je stvar še naprejšnjega, vem, gibanja, dozorevanja, tehtanja in tako naprej. Kaj bo ste naredila? Jaz tam vidim veliko zanimivih zarodkov, veliko obetavnega, ampak tudi veliko, v bistvu bi rekla, uh, nekih entropičnih prvin, ki bi jih jaz, ne, recimo, opustila z veseljo kot avtorica. Ne? Samo seveda Ana Piperniki je avtorica. Ki v osnovi piše jaz Kajšo Foto. No? Jaz ja. pisem, da jih se rad... Vesem sem nekaj vprašala. Nisem od tem, se razgozim imel govorite in Fino, ampak, a vi veste, vsi tri, to vse tri sprašujem, da tukaj v odrdi zares nobenega manjega verza, da je samo izbora njega, ali čisto vbendoj, in bendor, besi, Ja, samo iz... spolje spremenjeno. Samo ja. spolje spremenjeno. No, uh, recimo, to, to bi jaz uh, izpostavila, recimo, to sem mislila pa že pri meti obravnali njene knjige, Uh, da je tam ta iskrenost, da ti na nek način pokažeš, ne, isto pri teh ribskih rek, uh, meslim, citatih, ne, uh, rekih, reče, uh, uh, da navajaš uh, vir ali oziroma spostaviš, nek, spostaviš neko relacijo, od katere se odvija tvoja poezija. Recimo, pri Ani je to za brisan. <totipra> ja, vse in ene to način, da mi jaz sem se zelo uh, zauzljena za to, za to recitalažo, ker je bila to nekratna, ampak ti si pravzaprav zelo dobro to kotorila, ker si rekla, da so trije verzije koherentne, potem znedimo steka, pa strujeno tudi steka, pa so spet nekrat koherentni, zato ker so to res, Tako. pač ona je, samo, ona je samo strigla verze in jih je po svojem autorskem mm -hmm. načelu spravljali skupaj. Ampak Kris niso naspremenjene. Tam si bila? tam je bilo veliko žal v Una, recimo. Zdaj se se pravzaprav spomljala, da sem prej govorila o tem. On tam govori, bo da bodo trije mrtvi, In so red bili trije mrtvi. Tudi po naslozi pesmi, če s njim? Če s njim? Moanis najprej? Mislim, da smo boče manj premalo proprašali uh, dolga, da je ne nekaj proletela s tem dejstvom, ki sem jaz hotel izpostaviti ni v meso šlo, ja. smo se premalo vprašali o autonomiji same tehnike, veš, ko že govorimo o tehniki, veš, čase imamo recimo glasbeni žanjer, ki je na isti način mislim, številni DJ. Seveda. ustvarjalci elektronske glasbe delajo slušno ta način, oziroma deloma, ampak nekateri delajo slušno ta način. Recimo ta album skupine D.L.L.L.S. v začetku 100 prišel ven, je sestavljen iz neskončnih fragment, neskončnega nekega števila fragmentov obranjenih od sebe In to kar govoriš, kaj začinno v bistvu čisto glasbenem smislu za ta, za, ta, um, za to glasbo, ne? Ravno ta odsekanost, ta break ne ubiti, ta tu ta hip napredovanje in vračanje bita, ta protislovnost med dvema kikom, ne? In mogoče v bistvu to, o čemer ti govoriš, to protispolje, da ne gremo Ta proces, ko se zbirki, da ne gremo iskati na raven psihologije, recimo avtorce, ne? lahko tudi gremo kar nekaj ne dobrega. Ampak da gremo iskati na ravni same tehnike. Ne? Ker, v bistvu, zanimivo bi bilo psihologizirati ustvarjalce elektronske glasbe, zakaj, zakaj oni to delajo. Ne? A, a skrivajo svojo bolečino v tem, ali je tle, zadobila, je tle zadobil žanr s svojo avtonomijo, ki, ki, ki teče naprej. To je tudišno vprašanje, prav pomembno, preto se priste izveškila. Se je ona razložila, zakaj se je te tehnologije ljutila. Mm -hmm. Ona je rekla, da ni imela časa za svoj avtorski glas v tem vodobju življenja, ja, ja, ampak da je ona zelo strastna in dobra pravka, mm -hmm. kot redko v dono slovenskem. In zato ona lahko najboljše verzijo dosazga pesnika, ko bi rekel, tiste ja, vita trone, ko se sa in jih potem, v svoji pesmi in oložili. Ja, Jako, si želel hm, Ja, jaz bi kot prve spostavl, da ni čis res, da ni novega verza, ker ta vers na je njen. Pač, to je obrano iz cele večnosti. In to je, se skoraj, da okay. Ja, ja, ampak ja. Je, to. Ja, je ta, ta vers je v pesmi. A ja, no. je Uh, ker se mi zdi, da ga tudi lahko je malo kot neke vrste podilo zabranje, a ne? ker je zelo pomeniljiv, čepak ni samo kaj, pomeni, da se je ona dovoljila uh, zmešati vino z Rnado in da je zdaj od tega malo slabo. In um, kaj znam ni to zdaj, zelo gledamo iz te perspektive uh, uh, literarnih poznavalcev v smušju, da poznamo vse te pesnike, ki so uh, vplivali na njo in da poznamo za fragmentiranje in te fragmente, ampak mene zanimljače svašno mnenje, če predpostavljamo, da je petička zbirka natisnena za nek obči krog bralcev, če samo da se to zbirko sreča nekdo, ki pač ne pozna vse, ki misli, da so pač na začetku zahvalja samo za ljudi, jaj, jaj. ki so pač na ki so popolnoma legitimne, ker v zbirki so, zbir, so nastale zelo močneje pod utisom kot je veliko. In ker notri ni nobeno razrežitve, ker notri ni nobene spremne besede. Hkrati pa ona skozi celotno zbirko potrnost, neko trbnost, ki jo na ta razkrije, ker se skozi 20 pesmi stalno pojavljajo isti motivi, isti simboli, zelo podobne metafore, podobne zgodbe in zbirka pač stoji neodvisno od teh zahval, če bi to stranko untrgali. Se vam zdi to problematično, da se lahko nek popolnoma arbitraren sreča s tem? po umornosti, ne prebera zahaljev in direktno pravna pesmi in misl, da je to naslednja zbirka. Ja, ja to je zelo glavo vprašanje, jaz sem bilo eno kritiko na MMC-ju, ki ni vedela tega Zdravljnika Šosirja pisala. Je bilo tako zabavno to gled. Ne? Ja, je vedno primer, da bereš ja. glavo iz solnca, pa vidiš, ne, ja. da so tam reference, Uh, Ampak, recimo, na kakšen način je montaž, da ti greš preverjati celotno slovensko vesmiško vesolje, je, ne, ne je definitivno ne uh, hmm. uh, In je uprašljivo, recimo, tudi z stališča ne, tega početja, autorice, uh, ker ta uvodna zahvala ne naviguje na to, da gre za princip neke montaže. Tako da, res lahko zbirka pride niti recimo, s fontom grafičnim razločevanj, ne. Uh, Morda bi le bila dolžna, uh, ta podatek na nekako ja. nakazati. Jaz bi pa rekel, da ni dolžna zaradi tega, kar ni še raz nje. je to proces, ki bi namozerali, da bi to raziskali več tednov. Ne more, da še pridati točno izskep, kako je ona to zmontirala. Nih v tem ne smidam njen avtorski glas. S to niso citati, to so oni verzi, to so spremenjeni verzi. Smišljeno je, bi to, da se ne držimo in da kako je to znotraj skupaj, je pri nas zelo močno avtorsko. Mhm. Če bi bila naslovnica sestavljena iz vseh imen navedenih, to, to bi bila zanimiva pot ena za Označila je svojo avtorsko oznako. Na naslovnici je ime Ana Pejonik, uh, ni drugih namigovanj v tem smislu, da uporabljate te veze. Ne? Uh, moralnega stališča je problematična, po drugi strani uh, s tem je izpostavila uh, fenomen montaže in fenomen branja, ne? koliko je avtorski delež prisoten. Recimo, ko beremo, saj je to v bistvu nek log, recepcijski, ki smo mi popolnoma tudi kot so v bistvu tega upomenjanja ne? na podlagi svoje lekture, svojih izkušenj tako naprej. Uh, tako da ona, ta izbor, ki ga je naredila, sigurno je tam, v bistvu, njen podpis. Kako ga je zmontirala? Najbrž je bila veliko bolj pozorna, kot bi bili po navadi pozorni na tako montažo, če je, v bistvu, samo, v bistvu, nedorečeni signali, ali tudi lažni potem. So tudi jedni lažni uh, signali, ne, prečemo Ja, v bistvu, jaz sem izhodila v tem problemu identitete, siter, kaj ga mojni spok in Sicer, ker sem zdi res ključen uh, predvsem do taj zbirki, zdaj, ko mojni ste si taj, v uh, bistvu, rekel, eno uh, nevdemenjeno predpodstavko in sicer, da je ena identiteta, pač, mora biti, Tega nisem, ne ja, se rekel. Ja, rekel si, da je pač to neko brzganje za identiteto, a Nja, da je ena identiteta, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, Me je da je problem, težki, jih je to, v bistvu, da, da, da nima zares um, neke identitete. In to se v bistvu odseva v, v temu tem sekanju, uh, pač, na katerem Me zdi, si meni se zdi, da pač, če bi dve pesi bolj razsekali, kot posamezniki, od vsakih. Jaz enožim ampak. Preprosto so to dolge in tako pač brezobrazne, pravzaprav, ker se to vse tako meša, da jim blazno težko slediti v bistvu. Jaz, jaz ne pač, jaz, sem rada, sem se v bistvu sko in sem težko držala koncentracijo, Ampak zakaj, mislim, zakaj pa celo pjesme Jaz nisem teh pjesme ubrao tako da je zašel da je od do pete strani. Jaz sem tako od da nekaj za obrožena nacionalita, ne bi bila, ne? Ja, ampak zakaj bi bila? Vse ni nujno, da je, ne? mislim. Ja, pa je, da zbirk je postavljena kot za obrožena nacionalita. A je? No, jaz je definitivno nisem na ta način bila. V bistvu na koncu sem šel na ta način prebravo. ker sem dobil tako knjigo, sem v bistvu naključno odpiral strani in prebiral posamezne dele. In mislim pač, da, da je to, na ta način funkcionira a, zbirka najboljša tudi. V bistvu da se uh, način, na katerega se stavlja na v bistvu, razumu tudi, da implicira navodilo za branje. Ne brati tega od začetka do konca. Uh, in sem to navodilo, ki ga očitno ni, v bistvu obošteval. In mi je kot, iz, iz, iz tega načina branja mi je zbirka, zafunkcionirala no, kot ne necelost, necelost, tako naprej. Ja, pa res spet, eh, zakaj potem ni imeti sploh eh, zadevo objavljeno v knjigi? Na ta način, zakaj imeti naslov, eh, zakaj imeti ime in prijimek? Eh, ob takem načinu obranja se to res zastavlja, kot, eh, si, kot si rekla. Ne? Kar se tiče te jaz sem v bistvu tle eh, hotel povzeti Stankino stolišče, to ni bilo moje stolišče. Jaz, se mi de... brnila, a, nema... To je prostališče, ko je on rekel, neva, da se z vsem strinja stanko, mm. razen s tem, da ona mis da mora vsak imeti eno identiteto. Jaz ja, ja, pa tega namislim, je mm. No, v strineva, na mislite. Ja, ja. Zato Vzpostavlja se nekaj In da je glas. In to se reče. Pač hkrati je to privlačnost, da ja, ja, ja. tudi v bistvu pač težava z drugimi. Ja. Razumem. Ja, mislim, da so oba načina čisto legitimna, odvisno, z katere perspektive začneš brati. Ampak niste kompatibilni, ne moreš z drugim povedati. Jaz bi se še navezala, kar je bomo danes In je označa, tako lepo, da je to tudi produktivno, to kar se dogaja že tri dni, v bistvu med nama, da nekje opaziva isto za ne uh, jo obračava kot relevantno recimo, uh, pri pride ven morda pozitivni znak, pri meni recimo vsaj nek dvom, ne? ne bi rekla tako negativni, ali vsaj neko vprašanje. Uh, zdaj, ne vem, to je zdaj vprašanje, jaz sem že pr prvi večer rekla, da je med nama 30 let. Ne, razlike. Ne bom tega zabricala. Jaz namreč mislim, da tako kot literatura, leposlovje, tako tudi literarna kritika in tako tudi literarna znanost je vedno osebnostno garantirana s celotnim korpusom, ki to pomeni. Ne. Uh, in je lahko mogoče, uh, da v bistvu neke silnice, uh, v katerih je odraščal muanis, pa jaz, pa nekao zgoja, pa ne vem, ne, neke cilje naprej, ne so zaznamovale, uh, v bistvu, njegovo in moje. Zdaj, ja se razumem, ker na slovaškem se to isto dogaja, da v bistvu poezija rezignira na sporočilo. In zajema ali, tisti nois recimo nek hrop, ne? ali nek razpad, neke te disipativne strukture, ki jih pravzaprav prav ne znaš nekako strniti skupaj, ne? pa poiskati neko rdečo nit, ali neke provokacije, recimo, in se mi to zdi zelo plodno in zanimivo, recimo, ta izbor letošnji je omogočil, po v bistvu, mhm. da je to prišlo na, na dan, ne? Kljub temu še vedno jaz bom morala neko svoje stališče. Identiteta za me ni samo neka vrednostna orientacija zdaj koga, jaz ne, nek življenjski moto, ki ga zdaj nekako sužensko ta poezija mora ocelat, ali nekaj takega. Ne? Mhm. Vedno je sproščena igra ustvarjalnosti, ampak identiteta je lahko tudi v smislu senzibilnosti neke, lahko je tudi neka emocionalna ali lahko tudi v neki provokaciji ježe skrit nek cilj, ki je del neke tvoje identitete, v negativnem smislu, recimo, lahko je tudi ta praznina, in to sem recimo pri Simonu Kopinšek, ne? del neke identitete, ki gre skozi neko fazo, da se izpolni mora iti čez neko praznino, ki je zdravljena, ki celi. Ne? In tako naprej, to pomeni, ta identiteta je veliko bolj razgibana kategorija, tudi ja. za me. Ja. Ja. Jaz mislim, mogelje samo da dano nazaj še malo na zbirku, ki je vpraje omenjena te preseki. Uh, ko pa pa gledate na to v kontekstu njega opusa, ker ona ima vsajno skozi pač te štiri zbirke že zelo izuplikovano pač pesničko govorico in te preseki, rekel, da so pač načinili jih najdem kot v prejšnjih zbirki in to zelo izrazite uh, čist vsebinske uh, preseke znotraj pač, uh, kitic vrtva. A je bolj to v resnici, da nasplošno napisanje, ali bi tukaj kakšno razlikovanje postavili? Ja Dobro vprašanje. A mogoče bi se tle spet navezal na vprašanje glasbe. E, in več tle na čisto neko biografsko vzadje. Je dela na radiju Študent, ki vrti obskurne muske, na druge muske, ki sem jih opisoval, ali ima resimo pesen Tehno za katero so značilne za žaner tehno, za žaner tehno so značilne ti biti, ti brejki tudi. No. Uh, ja, mislim, da bi tle mogoče iskal neko določeno, kako bi rekel, neko določen uh, skupno tvočko. Ampak kot sem rekel, meni ti njeni uh, preloni, recimo, dogajajo, no. nima kaj posebnega dodati, sem To skupno točko mogoče, ki bi jo mogoče zelo zanimivo raziskovat, če bi se kdor jaz ukvarjal podrobno z, z opusom in jo izpeljati naprej. Ampak nijo kje posebnega dodatelja. Jaz bi še, še nadaljujem s to svojo misljo prejšnjo. V bistvu zelo ključno zapozor za je jezikovna identiteta. Recimo, nekaj lepo ve, da je Ana rezignirala tudi na to svojo jezikovno identiteto. Mhm prestopila neko drugo območje, recimo usvajanja, ampak njen jezikovni izrazki je zamen, kot feministko povezan tudi s telesnostjo, sem kar odmeva, kjer ne moreš se zlagat, enostavno, če ti je slabo in tudi noči, da ti je slabo ker moraš imeti pravka referanda, je, v bistvu telo te izda na nek način, znam, telo, ti pove kaj se resnično dogaja, In, v bistvu, v smislu tudi telesa kot, recimo, da smo tudi del nekega socijalnega ali družbenega ali vem, etičnega ali ne vem, nekega telesa ali korpusa, neke organske enote, je za me žena. In, v bistvu, jo na nek način odseva naše telo in tudi vstopa v njo in vpliva na, na njo. Tako da, v tem smislu, recimo, jezik je za me, v bistvu, velika veličina, rekla, je pri ani zdaj v tem smislu nekako ne ta v smislu njenega jezika, ne. Ja če, ja, ja, če samo to foto dodala in govoriš o razlomnih kotit kot, zelo ogromnih recimo spojih. E verjetno so tu problematični, zato tako za tako različne pa mogoče so tako upazni, ker verjetno niso čist nekje naravni ali pa njeni, ker v poeziji, za poezijo, mislim, da to je to izjemno da se te razpolke, raznovni, ker se v tem odpira eh, pravzaprav neka čist presežna energija. Eh, kar se mi zdi, kako je tudi problem te je, ko se vprašam, kje je potem tu ana, oziroma kje je tu tista umetniška, ali pa pesniška, ali pa besedna umetniška, prav njena Uh, dodana presežna recimo moč. On je DJ, ja. no, no, DJ, DJ ma, tj. No. Ja, so vseko glasbo kot avtori. Če to potem je to... to, to, to, to On izbere tam recimo ravn ta versu nega besnika, ti bi izbral pa ta vers, pa tega. Ne? Mislim, če bi mi veljne razpolago vse iste pesniške zberge, ki te ni pa bi nam dali za nalogo, da naredimo 20 pesmi in nastavljamo različne knjige. Še zadnja reprita, morate, mislim, da si želel nekaj dogajati prej? Ne, ne, ne, reprita, samo vprašanje, ne. kako pa mi pravzapravljamo Peno, da je vse odravljalo ljudi? Povedala je. Kjer je rekla. To je lejano vse, kar slišimo. Dobro do no, se... ja, To je ta sporna zadeva. Meta veker bistvu, se, se je z njo pogovarjala in je zaupa, recimo, in zaupala tudi Ne, ne, na, ne. to je javno povedala, ker je že prali delu delkovi diskusije ja. in bar pa nekoli je bila ogorčena nad tem, da se nekdo sploh upa toga del. In jaz sem jo pač tam malo branila in sem direkta, da je pač da je to tako kot v glasbi, da moramo vedeti začetem nevoljeno delo. Prvno, in čeprav je bilo ona In da, je pa še zmero bilo veliko avtorstvo, ker s tem, da ti zbereš to, ne pa to si se podpisal kot avtor in ti pristaneš na to, kar si ukradu, ali pa kar si jo ali pa kar si si sposobil, kako že to rečemo. Ne? In, jaz, reka, to, jaz to razumem, da je ona zbrala najboljše v nekdo Kar se nje izdi najboljše. Ne? No, in poli se je ona nekako skušno razvila na to in se je branila, da je to res in da je to krem, dela krem, in tako naprej. In poli so pa pač uh, prišli na to, da bodo eni sprejeli del vse pobrala, eni pa ga sprejeli. Skratka, se bojo iz enega etičnega vidika uh, rekli, da je to kraj, in so ogorčeni nad tem, da se ti storiš prejem ja, povedala skupno, se sprašujem, to Ja, ja, dobro vprašanje. Ja, mogoče pa pa mogoče pa to zjevnjega pesniške no. geste. Jaz moram pri pesniške gesti zaključiti našo debato. Jaz se predvsem za pošten boj. V, za vse intervencije uh, Jaki, Gregorju, uh, Kaki in kako je še eno in živi Za pesniške intervencije, vsobno stali za vrši doprinos v debati, ki se mi je zdela dragocena. Uh, ne pozabiti danes popol da uh, se lahko pogledati na ELO, torej na malo bo podelitev nagrad najmlajšim pesnikom. Uh, če, če? ob dvejsetih podelitev skriterega nagrade uh, z zaključnim koncertom Tadeja Vesenjaka. Uh, najlepša hvala vseh. Uh, Če vam ne pozabiti uh, tečno posilo. Uh, tista posilo, ki je nam nadušeno uh, popoksala moj izvod, zbirke Metine naj, najde podo do mene nazaj. Ja. Pištaš knjižnice? Ja. E nós vamos assistir a essa linda pomeriana. E I ja. dobry.